Setting. The graphics won't be as realistic as that Theft Auto 3. Microphone Sound check. is real, you better change the down. You check. Suppose you better change the channel. Mom. Ma 2018, március 23-a péntek van. Kiszeli Anna Fuvol a tanárának névnapja. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ezzel együtt 14 éven aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott neve Kejfej Antszi. A rádióműsor. Egy virtuális zsinór mérték. Egy nem létező elvi kérdés. 1 -1 8 tól Filipov Gábor, Navracsis, Tibor, Karácsony, Gergely, Bácska János, Dobrev, Klára hozt haza. civil a pályán. A maival együtt még. Kilenc a mai nélkül nyolc élőlebonyolítású műsor a választások előtt és öt műsora választások után kampányüzemmódban. 27-én, kedden este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium klub volt lokájában. 27-én. Ha nagyon feszélyezi önöket, valamilyen mondandó, könnyítsenek magukon. Amit a világról akarok mondani, azt most elmondom zenében nulla egy nem sokáig. Jó reggelt kívánok! Hát, múlt hétvégén, hosszú hétvégén sikerült vonatoznom, jó sokat, és hát Ausztriába is mentem vonattal, tehát több átszállással, és megvették nekem a jegyet uh, interneten, telefonra, okostelefonra, hogy átküldték, és hogy ezzel mehetek. És a, hát az, az osztrákoknál minden ellenőr kalauz elfogadta ezt a jegyet. Uh, hegyes halom előtt a a, a magyar kalauz nem fogadta el, mond rám, hogy ezt ki kellett volna nyomtatni. És hogy megvetette velem még egyszer a jegyet. Aztán, értem, aztán elolvastam a szabályzatot, mert mondta, hogy az apró betűs részeket is el kell olvasni. És aztán, amikor otthon rendesen elolvastam, akkor valóban így van. Tehát előbb ki kell nyomtatni, és úgy lehet csak vele mondani. Csak azért mondom, minőm, hogy, hogy már... De belföldön meg elfogadják. Tehát ez azért a gyűlődés. I say, he's so big in his way He wants to come into battery Or at least that's what I know oh, I give my good hand a terrible evil I'll cross his brother's fist That filthy fire, it did nothing To challenge or resist In heaven his throne is made of gold The archangelist is best meant From which I'm told of oh, history Doesn't fall down here to made of wood and wire And my body is on fire And God is never far away Into the mercy seat I climb My head is shaved, my head is wired Like the moth that tries to enter the bright eye So I go shopping out of life Just to hide in death a while and 0614890999 és 0636771161 Néhány perc múlva Filipov Gábor, Navracsics, Tibor, Szigetvári, Viktor. Karácsony, Gergely, Várnai, László, Bácska János, Dobrev, Klára, Félosztály. Félig derült, félig borult ég alatt, változatlanul mínuszokban ébredve. Jó reggelt Horváth Pétert, hát én kíváncsiok a véleményedre, hogy ha voltál tegnap a vígben, hogy mi a véleményed, a is nyárt ki. Nem voltam a vígben. Na -na. Na -na. Na -na. Na -na. And I think my head is burning In the way anyway, I'm yearning To be done with all this Mandarin and proof An eye for an eye and a two for a two And anyway I'm told Ma a 2018. március 23 a péntek van 2 perc, ez lesz 4 8 Ez a Kejfej minden, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Kampány üzemmód van, de már nem sokáig. Jó reggelt kézenek, az első hozzáfólót kelletnünk csak kiegészíteni annyiban, hogy repülőn legalábbis nekem még eddig mindig elfogadták a fókostelepeket. Ő vonatom, mentorom. Vonat, tudom, repülő, két tudom, különböző dolog, tudom, két különböző szabályzat. Lehetséges, hogy kiegészítette, de ha megtartotta volna magának, akkor az szerencsésebb lett volna. Rendben. Nem rendben. Fontoskodók, kiméljenek. Különös tekintettel, tisztelt Uram, hogy az illető elmondta, hogy elolvasta az apróbetűt, és rájött arra, hogy tévedet és felhívta arra a figyelmet, hogy mások ne járjanak el így, így erre jön ön, és elmondja az ellenkező repülőgépre vonatkoztatva. Üzemmódban kampány, okostoljások nem nagyon. A mai szívira pályában az egyik téma az lesz majd, hogy különböző csatornák hogyan biztatnak arra, hogy szavazzanak. Terep nem tudtam megnyitni, ma viszont megnéztem egy drámai számomra, egészen drámai 35 vagy 40 másodperces sketchet, amelyben Kulka János beszél arról, hogy el kell menni szavazni. Küzd magával, küzd a szavakkal, küzd a Hogy kit mennyire biztat arra, hogy el kell menni szavazni, nem tudom. Engem egész napra fejbe vágott. Bármi csak 7 óra 15 perc van ez a videó. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Ha már kampányüzemmód Látta a Momentumnak és a Jobbiknak az ötpertes híradós produkcióját? Láttam. Ez nem lehetsz te, és az nem lehetek én. Állunk az oktogon kellős közepén, és én üvöltök rád, hogy gyűlöllek téged. Nem hord föld a hátán, Nagyobb ellenséget És ez nem lehetek én Az meg nem lehetsz te Nem szállhat ránk Így az este Mert te nem mondanád Hogy megvetlek téged Hogy hiába voltak Mind a hosszú évek A buszból egy lát Búnyosan ránk nevet, megfognám gyorsan, de elkapod a kezedet. Az meg nem lehetek én, hát elviselni egy rossz film elején, hogy a rendező szó, ez volt a próba, de az nem lehet, hogy el kell majd játszani újra. Bennem egy hang, húnyosan felnevet, elkapnám gyorsan, de megfogod a kezemet, Jó reggelt, Látt! Kérdezte a hallgató, hogy láttam-e a Momentum, vagy Jobbik 5 percét? Én azt kérdezem, hogy láttad-e a kulket Láttam. Én nem tudok szabadulni az emlékétől. A... Hogy mondjam, az azt nem ilyes vonatkozások miatt? Igen. Gondolom, nem, nem Igen. a politikai tartalom, mert meg, megértem, nem. megértem maximálisan, megértem. Ugye én eddig mindig azt kérdeztem az ismerőseimtől, hogy miért nem tért vissza a kulka, és most látom. És látom, hogy az az ember, aki nem tud színészként funkcionálni, fontosnak tartja azt, hogy azt üzenje az anya csatornáján keresztül, hogy el kell menni szavazni, és miközben ez lehetnek közhelyes, miközben ez lehetnek gyomorforgató, miközben ez lehetnek gejl, ugye te jól ismersz engem, nagyon jól tudod, hogy egészen minimális túlkapással pontosan az ellenkező eredményt lehet nálam elérni, mint amit el szeretnének. Én nem tudok szabadulni ennek a videónak a hatásától, beleértve, hogy én elmegyek szavazni, hogy vajon másra ez hat-e. De hogy ez az ember, aki egyébként magát nem mutatja meg, és most már értem is azt, hogy miért. Mert hogy egyébként 98%-os, de az a 2% az megakadályozza abban, hogy színész legyen, hogy arra buzdítson az rtl keresztül, hogy el kell menni szavazni, ez... Hát ezt nem tudom jól befejezni. De szerintem elég pontosan vázoltatni. Beleértve, hogy az... én azt gondolom a videót látva, hogy egész egyszerűen a legdöbbenetesebb számomra nem az, hogy mire biztat, hanem hogy látom rajta, hogy nem azok a szavak hagyják el a száját, mint amiket eredetleg mondani akart. Tehát az, hogy látom, hogy valaki intellektuális küzdelmet folytat a testével, amely győzött fölötte, vagy legalábbis jelen pillanatban legyőzte, de a testén keresztül mégis elmond egy mondandót olyan szavakkal, amilyen szavakat ő egyáltalán nem akart használni, de mégis kifejezi azt, amit akar, ez egy olyan színészi teljesítmény, ami egyébként hát nem színpadra való, mert, mert ez nem színház, de itt most leviszem a hangsúlyt, mert nem tudom ennél jobban elmondani. Ó, annyi, annyiban vitatkoznék, hogy ez nem is színészi az emberi teljesítmény, és én, én nagyon érzékeny szoktam lenni, nem vitetett, hogy lehetne, ez nagyon könnyen gely lesz, szerintem pont az általat nagyon pontosan felvágott kontextus miatt nem gejl, hanem hát nem tudom, hogy a katartikus az jó szó, -e, de az üteszem először róla. Nagyon megrázó volt, és Nem, tehát, nehéz, nehéz úgy fontán mondani róla valamit, hogy az jó mondat legyen. Érdemes megnézni a mindenkinek a legtöbb internetes oldalon megtalálható. Maga az üzenet egyébként az egyetlen téma, amit én ma felvetek, hogy vajon hazánk állampolgárai mennyire érzik majd április 8-án hazafiúi kötelezettségüknek beleért, vagy ez nekik joguk is, hogy szavazzanak arra, akire akarnak, vagy rajzoljanak rá szamárfület, vagy hajtogassanak papírrepülőgépet, amit akarnak. Mit gondolsz? Mi a, mi a, mi a kérdés? A, a, én, én, én őszintén szóval érdeklődve figyelem azt, hogy, ö, hogy különböző csatornák szavazásra buzdítanak, és vegyesek az érzéseim, mert én annak Örültem volna már 2010 előtt is, hogyha ez az aktuális párpolitikától függetlenül egy ilyen közös polgárjelének számítana, ami mondjuk a kereskedelmi csatornáknak is általában fontos. Nem csak akkor, amikor a magas részvétel valószínűleg a Fidesznek nem kedvezne. Közben pedig nem akarok finnyogni, örülök neki, hogy most elérkeztünk ideig, remélem, hogy megtartják a jó szokásokat. Ez egy normálisan működő demokráciában egyébként alap kellene, hogy legyen, hogy az embereknek a tudatában ott legyen, hogy ez... Felelősség is, kötelesség is. az emberek. Szemben... Te én adott esetben más azt mondja, hogy most nagyobb jelentősége van, mint máskor, ez vagy így van, vagy sem. Szerinted átérzik-e ezt az emberek, egyáltalán igaz-e ez a tétel, mit fog mutatni 9-én a 8-ai részvétel? A, szerintem pontosan az, hogy az üzenet most át tud-e menni, és a, az első kérdésedre a válasz az az, és erre vannak egyébként templikus mutatások, tehát nem a levegőbe szurkálunk, hogy az emberekben általában méghozzá nem csak a politikai irány kevésbé érdeklődőknek a fejében az, áll, az van, hogy a, hát ez a szokásos közep, hogy hát egy szavazat az nem számít a sok millió között, úgyhogy tulajdonképpen nincsen de Nem azt nem, nem szavaz, nem hogy elmegyek-e szavazni. Csak ugye a kollektív cselekésnél, nem most arról beszélünk, mindig pont ez a fő probléma, hogy a sok kis szavazatból áll össze a teljes nagy egész. És jelen pillanatban az, hogy 500 kal magasabb vagy kevesebb lesz a részétel, ami egy 100%-es nagyságrendű különbség, az azért, az azért hatalmas nagy különbséget hozhat. Az, hogy ezt az emberek az utolsó három hétben döntik el, nézvén az RTL klubot, vagy az EHO televíziót, ez igaz téta? Az emberek általában nem igaz, nagyon sok ember ez biztos, hogy igaz lehet. Pontosan azért, mert, mert mivel nincsen benne a fejünkben a korai neveltetésünktől kezdve, hogy az milyen fontos dolog, nagyon sok ember teljesen eseti és esetleges impresszióktól hajtva túl úgy végül, hogy elmegy vagy nem megy el. Szerintem az nagyon sokat számít, hogyha Hogyha emberek látnak olyan személyeket megnyilatkozni, ennek a dolognak a fontosságáról, a saját nyelvükön, jön, akik nekik referenciapontok, tehát az, hogy humoristák, vagy előtt színészek, és akkor most a kulkának a konkrét személytől tekintsünk el, azt mondják, hogy ez egy fontos dolog, és hogy ne hagyta, hogy mások döntsenek a sorsodról, és utána mennye vagy amiatt, hogy milyen az ország vezetése, ez szerintem hát egy nagyon fontos dolog. Ez külföldön nem számít ritkának. Tehát tudjuk azt, hogy mondjuk a hollywoodi színészek, azok minden előtválasztásnál, gyakorlatilag hónapokig. Szinte kampányolnak, vagy a szavazás mellett, vagy pedig egy-egy jelölt mellett. Ez szerintem így normális. És ha jól értem, akkor ez fontosabb annál sem, mint amit a hírtelevíziók egyébként <coughs> interjú keretében belül egyebek közt ezzel kapcsolatban is elmondanak, elmondatnak. Már melyik, mire gondolsz konkrétan? Hát, hogy adott esetben a Comedy Central, vagy adott esetben a TLC-nek megjelenítéseket, csatorna megjelenítéseket hallottak, mit, mire bíztat? Uh, fontos az is, hogy erről mit beszélnek, ilyen hírtérés beszélgetünk musorokban, sokkal több emberhez ezek a rövid videók, rövid és közérthető videók ez itt a fontos. Uh, szerintem, szerintem, na, szerintem a, mondjuk, hogyha már említettél a Kamadi Centrál, szerintem most amellett hogy, hogy változó minőségűek ezek a videók, de van kisztük egészen kiváló is. Szerintem az nagyon jó benne, hogy nem, nem ilyen akadémikuskodó szinten, nem ilyen absztrakt szinten, hanem nagyon konkrétan megmutatja azt, hogy neked, mint polgárnak a szemében általad felfoghatóan miért probléma az, hogyha te nem mész el szavazni és hogyha másokra hagyod azt, hogy döntsenek arról, hogy veled fog történni a következő négy évben én ezt mondjuk a bölcs videónak a megvalósításában nagyon, nagyon jónak tartom tehát szerintem azt nagyon jól összerakták biztos, hogy ennek van hatása ez az időszak azt is eldönti, hogy kire szavaz azon túlmenően hogy elmegy, vagy az mint múlik majd ott Szerintem, szerintem ezt nem feltétlenül elsőrendűen befolyásolja uh, ennek a videónak a fogyasztása. Még itt olyan személyekről beszélünk, akik a, az ilyen lövészárkok feletti népszerűségnek örvendenek, most úgy egyébként az, az egyéni teljesítménytől. Nyilván a KUKA elsősorban, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy elsősorban ellenzéki szavazókat mondhat nekről a köztudott az, hogy, hogy melyik oldalon áll. De szerintem az nagyon... Nagyon jó, hogy mondjuk a Cannabis central a, a, a kampány az nem pártokat emleget, hanem, hanem magának a szavazásnak a fontosságáról beszél. Én úgy vagyok vele egyébként, hogy minél magasabb a részvétel, annál jobb függetlenül attól, hogy ez a Fidesznek kezdve vagy nem kedvez, mert a magas részvétel az a népakaratnak a pontosabb kifejezésére szolgál. Uh, és itt nem számít az, hogy a Fidesz héten. Uh, én ezt értem, de arra a kérdésre, hogy válaszoltál, vagy nem figyeltem, de nem, neki egy ellenőrzés, mennyire lehetséges, hogy én tévedek, hogy vajon a 2018-as választás, a 90 utáni választások közül e tekintetben, hogy nagyon fontos a részvétel, kiemelkedik-e, vagy semmi különbség nincs az összes többi választáshoz képest, hiszen akkor a tétet akkor ugyanannak korának éreztük, legfebb, mindig a következő évben úgy gondoltuk, vagy negyedik évben azt gondoltuk, hogy rosszul láttuk négy évvel össze. Hát szerintem mindig van egy ilyen az aktualitásokhoz kötődő magasabb jelentőségérzet, hogy ilyen nagyon szépen fogalmazzak. Uh, most azért, most azért, azért van ez az ennyire a, a közbeszédnek az előterében, mert nem csak elmélet, tehát ezt 2014-ben is hallottuk, hogy minél magasabb a részvétel, 65%-szerűen megy, annál hogy a Fidesz visszaszólítható vagy megbuktható. Most annyi a különbség szerinten is azért érezzük inkább ennek a jelentőségét, mert hát ugye a hódmezővásárhelyi tapasztalat az, és az, az annak, annak nyomában meginduló diskurzus az feltárta azt, hogy egészen kézzelfoghatóan, gyakorlatilag reális közelségben van ennek a lehetőség, hogy ezt ide lehessen szorítani. És Magyarország előtt... egyébként 2018. április 8 án visszaigazolja a részvételt, illetően hódmezővásárhelyet? Mm, a, a, nem megkerülni akarom a választ, hanem én nagyon sokat foglalkoztat a kérdésre mostanában, és annyi, annyi a kérdőjeles, vagy feltételes faktor a képletben, hogy én egészen egyszerűen most már nem merek mondani semmit. Rendben van, akkor két Tehát... apróság, az egyik az, L -l -l -l -hogy, hogy... Csak igen. egy mondatot hagyd mondjak át, ez egy fontos mondás számomra, igen? hogy politológusként én olyan választást a közelmúltban nem láttam, ahol ugyanúgy reális horgatókérnek tekintek egy négy uh, kormányzati többséget, mint egy, mint egy erős abszolút ellenzéki többséget a választás eredményeképpen, és ez nem ilyen vágyvezérelt gondolkodás. Hanem, hanem ezeknek a bizonytalan tényezőknek a számításba vételével minden, minden és mindenek az ellenkezője és most elképzelhető és reális ez egy nagyon furcsa helyzet azt kérdeztem, hogy hogyan sikerült a terapi konferencia ja, nem, nem is tudtam, hogy ezt, ezt egy fejben tartod jól sikerült, jól sikerült, érdekes volt a másik pedig, hogy akkor kedden találkozunk este fél nyolckor uh, igen nagyon szépen köszönöm, szia szervusz Önök Filipov Gábort t hallották. Jó reggelt lehet? Kőzsegem? Még nem, de majd az... a pesze, délután Én, én meg kavarok mindent, igen. Igen, igen, ez a délután. Igen, igen, igen, igen. És hol? <coughs> Már én hol, vagy Körszegen hol? Ön hol. <gül> hol. <gül> Budapesten, Budapesten. Budapesten. Én nem tudom, hogy velem van-e baj, vagy a kampány más. Én egyebek közt azért is szerettem volna visszatérni, mert szerettem volna ezt az időszakot végigcsinálni, de... Rosszul mértem fel az erőimet, én egyszer futottam, illetve többször futottam, de amikor először futottam 400 méteren, akkor én nem voltam tisztában a 400 méternek a hosszával, és nagyjából 250 méternél 30 méterrel vezettem a többiek előtt. A 400 méterre, tehát mire befejeztem, addigra majdnem meghaltam, és 50 métert vett rám az utolsó. Ami itt most Magyarországon van, ez lehet, hogy minőségét tekintve egyáltalán nem más, mint ami korábban volt. Ezt nem tudom megítélni, ez ugye ez teljesen szubjektív. De én nem bánnám, hogyha most vasárnap lenne 8. -a. Én telítődtem. És nem csak az a baj tudja, hogy telítődtem, hanem az a legnagyobb bajom, hogy amivel telítődtem, tehát amit megeszem, az valamilyen salakformájában formájában ugye elhagyja a szervezetemet. De az, ami engem megtöltött az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, hogy az hogyan fog belőlem távozni, hogy fog -e egyáltalán távozni, arról elképzelésem sincs. Adjam az optimista ki, tehát olvasatát, a... a mert tehát le, lehet magyar, Ugye választási kampány, és az, azért szoktam mindig hozzátenni, hogy a, ami nekem nagyon tanulságos, hogy valószínűleg kommunikációs okokból nem használjuk ma már a, a magyar megfelelőjét ennek, ami, ami régen volt a választási hadjárat, hanem mindig a kampány mögé bújunk, mintha, mintha az jobban eltakarná valójában az egész mögött meghúzódó agresszivitást hogy egy választási hadjáratnak van egy olyan funkciója, mint ahogyan a, a képviseleti demokráciának is van egy olyan funkciója, hogy a ha, ha így fogalmazok, a verbális erőszak által levezeti egy kicsit a lakosság eh, agresszív eh, a, a, a, agresszív ösztöneit hát Ha a... levezeti, ha nem jó, jó, jó, Nagyon jól, jól beszél, mert ez az, ugye az egyik fele, és pontosan igaza van, hogy, hogy vagy így, vagy úgy, de hogyha csak belegondol abba, hogy a Trump győzelme óta mi jogi küzdelem van a tekintetben, hogy annak a legalitását e, megállapítsák, akkor ilyen alapon hát gyakorlatilag ugye a foszi eredményektől kezdve a bármeddig mindent, tehát hogy mindenben, tehát veszek egy kiló húst, és akkor nem tudom, várja azt a hét, hogy vajon arról a hentes üzletről meg fog -e jelenni valami, mert egyébként nem eszi meg attól való félelmében, hogy azzal a hússal valami baj van. Ugye az ember naponta olvas arról, hogy a Trump adminisztrációnak mi mennyi gondja van avval kapcsolatban, hogy a hatalmát a Trump hogyan szerezte meg, és hogyan tarthatja meg, és miközben gyakorolja a hatalmát, az ember permanensen azt érzékeli, hogy százszázalékos hatásfokkal azért nem tud működni, de ez lehetséges, Igen. hogy én rosszul érzékelem. Nem, szerintem teljesen Mert hogy jó. egyébként a teljesítményéből azért kell levennie, mert a teljesítményének egy részét egészen más dolgokkal Igen. kell e, e, teljesítmény más dolog kötilem, de ez nem véletlen, hiszen a Trump, amikor megszerezte a győzelmét, én nem ismerem a Trumpot, lehet, hogy majd megismerkedünk, de az nagyon kevésé valószínű, hogy a Trump ne lenne tisztában azzal, hogy milyen körülmények között szerezte meg a hatalmát. Legfeljebb azt szerette volna, hogyha a is és a fial erről viszonylag keveset tud, vagy ha sokat tud, akkor befogják a pofájukat. Igen, számúra az alapvető kérdés miközben azt hiszem, talán önnek mondanom sem kell, mert talán a hallgatók is, hogy én nem vagyok egy Trump Tehát euh, én, Tehát az én világból alkotott nem is, elképzelésem is, meg, meg általában a, a, a magatartási mintáim is elég mások, mint Donald De azt, azt én is elképesztőnek tartom, hogy ide a másfél éve másról nem szól az amerikai belpolitikai jelentős része, mint hogy megkeressék azt a pontot, amiből kiforgatható az egész elnökségének a politikai alapja, a legitimációs alapja. És számomra a kérdés az igazából most már különösen, amikor az egész Cambridge Analytica, meg, meg, meg Facebook botrány most éppen kirobbant, hogy, hogy miről van szó? Arról van ez szó, hogy Trump forradalmian más és megengedhetetlen eszközöket használt a választási győzelméhez, vagy arról van szó, hogy a Trumpnál az ellenfelei, akik nem tudnak belegyugodni a vereségbe, úgy gondolják, hogy kerül, amiben kerül, de úgymond a politikai boszorkány konyháját, hogy ezzel az eredeti és ötletes fordulattal éjek, kipakolják edényestől, kígyófarkostól, békalencséstől és a ja, többi de Ha mondjak től. egy nagyon apró mondatot, az is lehetséges, hogy sose fog kiderülni, hogy melyik a kettő közül. Igen, hát valószínűleg ez álláspont kérdése lesz. Én, ha én, én, én, én konkrétan emlékszem arra, amikor az Obama nyerte meg a választást, akkor a, a rendkívül tudatos szociális vagy ö, közösségi média használat és a szegmentáció, az, hogy az Obama milyen szegmentált üzenetet el, juttatott el a célcsoportokhoz, az, az, az zsenialitásként volt állalva és egy pozitív fejleményként, hogy ez milyen nagyszerű dolog. A Tramnál ugye ez a, most, most éppen ez a fő vád, hogy a szegmentáció az jogellenesen zajlott, ahogy ez mint a nyilvános előkerült adatok alapjában valószínűleg így is van, de azt nem tudjuk, hogy Obama alatt minden patyorat tiszta volt-e, akkor azt senki nem kérdőjelezte meg. És a, a kérdés számomra az, hogy, hogy ez, a, ez a kampány ez tényleg, tényleg annyira botrányos volt, tényleg annyira minden jogszabály ellentétes, minden nemzeti értettel ellentétes, mert gyakorlatilag úgy néz ki, hogy Donald Trump maga a patás ördög, aki beszabadult az amerikai belpolitikába, és az eddigi úriemberek játékát rúgta szét teljesen, és valami egészen elviselhetetlen stílusban, modorban, eszközökkel gyakorlatilag szétveri az Egyesült Államokat. És ebben azért nem vagyok biztos. Miközben mondom, én nem vagyok egy Trumpista. De azért ezt, ezt nem tartom valószínűleg, hogy az eddigi Trump elődei, tiszták lettek volna minden eszközükben, és csak Donald Trump, az, aki ezt teszi. Azért jó, mert ugye ön több utcát mutatott itt a Fövinformban, legyen az Washington, vagy Budapest. Most már Washingtonnál vagyunk, ott, a, ott az ott, ottani Fövinformnál. Szóval ebben az, hogy az informatika beleértve az amerikai, vagy az orosz, vagy bármilyen más informatika és informatikusok hogyan dolgoznak, az egy merőben új elem. Amit mondott Orbán Viktor Brüsszelben, az nagyon érdekel, de minden érdekel, ami ebből a Cambridge Analitikával kapcsolatosan elhangzik. Az Európai Bizottság, maga a bizottság, vagy bármely szervezete ma hogyan viszonyul a Facebookhoz ennek kapcsán, ami most kiderült, és ugye hát egy egészen új dologról van szó, tehát Uh, biztos, hogy nagyon sokat lehet mondani, de a gyökere az olyan, nagyon mélyen nem lehet. Időben mélyen van, csak oda leásni még egyelően nem volt idő. Igen. Uh, még hivatalosan mi, Szerdán volt kollégiumülésünk, ugye ez, ami a, tőlek, a kormányülésnek megfelelő testületi ülés, és ott mi erről még nem beszéltünk, de ez részben azért lehet, mert ki az adatvédelemért többek között felelős, mi arra a cse biztos, ő éppen az Egyesült Államokban volt tárgyalni, ugyanis éppen folyamatban van, már évek óta, az Egyesült Államok és Európa, az Európai Unió között egy adatvédelmi megállapodás, ennek minden ágával, bogával együtt megkötése, illetve az amerikai adatvédelmi rendszer európaihoz való közelítése. De ez biztos, hogy nálunk szóba fog kerülni. Hát az Európai Parlamentben 100%, nálunk is 95%, hiszen... Itt valóban, ami az európaiak számára is ö, feláborítva, vagy botrányos, az az, hogy itt ö, olyan tömeges méretű, hát fogalmazunk így, hogy adatlopás történt, vagy profillopás történt, ami, ami európaiakat is érintett. Tehát biztos, hogy fogunk erre foglalkozni. Azért érdekes a dolog, mert miközben csak keresem a papírjaimat de nem biztos, hogy megtalálom, 15 magyar önkormányzat kap biztosan ingyen wifi-t idén az Európai Uniótól, mert ugye egy nagyobb összeget költ erre, hát az unió költségvetéséhez képest nagyon keveset, de egyébként ö, magánemberi mértékben viszonylag sokat arra, hogy arról is volt szó, hogy egyébként erre még van ez szükség, mondvára, hogy az internet ellátottság az milyen, de 15 magyar önkormányzatkal biztosan ingyen wi fi ide az EU-tól, és ez máshol is így lesz, már regisztrálhatnak a településben és csak az Európai Unió Wi-Fi haszpat támogatására az első pályázatot május 15-én élesítik, ez egy 20. hír. Közben én, aki mérsékelt tudással rendelkezem, és ennek következtében nem igyekszem úgy nem, nem úgy viselkedni, mint aki ez nagyon ért azt is mondják, hogy ez végig a legalitásnak a leshatárán van, mert hogy maga a Zuckerberg is arról beszélt, hogy azok a belső szabályzatok, amiket hozni kell, azokat azért is kell hozni, mert potenciálisan lehetett abban számon, hogy ez bekövetkezik, de ilyen nem történt. Most át kell gondolni, de hogy ez önmagában nem volt jogszabályellenes, de ebben lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy így van. Én sem tudom, a, ugye, a, ha jól értem, a a történet arról szól, hogy a Facebookon engedélyeztek egy, egy közvéleménykutatást, egy, egy Angliában élő egyetemi oktató által szervezett közvéleménykutatást, amit tetszőlegesen tölthettek ki az emberek, és a jól emlékszem, hogy pénzt is kaptak érte, hogy És Így keletkezett egy olyan adatbázis, amit, amit eladtak a kentés analitikának, amit az tovább elemzett, tovább bontott tovább szemben. Tehát könnyen elképzelhető, hogy ott az adott pillanatban ez jogilag a szabályozatlanságból adódóan akár lehetséges is volt, de hát pont így lépeget előre. ennek beláthatatlan következményei vannak. Tehát az, amiről beszélünk, az az informatikat elén felér egy ebolából. Hát az számomra a kérdés az, hogy miközben mi folyamatosan beszélünk ugye korlátozott kormányzatról, jogállamiságról, a, a emberi jogok tiszteletéről, és a többi, és a többi, és a ugye minden, minden mondatban, minden félmondatban illik és kell elutasítani a totalitarizmus minden formáját, a totális befolyásolás minden formáját, akközben azt látjuk, hogy a technológiai fejlődés, gyakorlatilag kinyitotta azt a lehetőséget, hogy nem legitim és nem legális, nem ellenőrizhető hatalmi tényezők totális ellenőrzést gyakorolhatnak fölöttünk, hogy legalábbis totális belelátást az életünkben. Hogy ennek milyen következménye van a demokráciára nézve. Tehát, Én most azt gondolom, a... hogy beláthatatlan. Én... Tehát, és Én... azt gondolom, hogy azokkal az eszközökkel, amellyekkel eddig rendelkeztünk, Azokkal ebben a formában nem fogunk tudni védekezni ezek ellen. Csak akkor, hogyha azokat informatikai nyelvezetbe öltjük, amihez én konkrétan nem értek, legfelje megrendelést tudok adni a szövegem alapján annak, akihez ért, hogy mit hozzon létre annak érdekében, hogy a helyzet helyreálljon úgy, hogy ezt a támadást vissza lehessen verni. Igen, én is, én is azon, azon gondolkozom, ugye van, vannak erre kísérletek, most ez a legújabb, éppen megint Trump elnökségéhez kötődően, ez a fake news uh, kapcsán kampány mit lehetne tenni, mi is a bizottságban mindenféle eszközöket, programokat fejlesztünk, annak érdekében a, a kritikai gondolkodás tanításától kezdve az információ tudatos felhasználásáig, ami elvileg azt, azt a célszolgálja, hogy a, a, a fake news, tehát a hamis hírekkel szemben az ember védett legyen. De nem tudom, hogy ezzel, ezzel jól, jól fogjuk-e meg a dolgot, mert ha belegondolunk, én mindig erre azt szoktam mondani, hogy a, a, a fake news az, az nem most született, tehát nem Donald Trump, meg nem az oroszok találták ki. Hát a, ha csak a modern politikát megnézzük, akkor gyakorlatilag a fake news az a kommunisták és a nemzeti socialisták találmánya, nem? tehát a, a, az a az a hamis hír gyártás, ami akkoriban történt, az, az, az egy az egyben lefedi ezt a, ezt a kategóriát. De a, a, az igazi kérdés az valóban az, hogy az a folyamat, amit már évekkel ezelőtt rögzítettek, ugye, hogy a közösségi média azáltal, hogy rögzíti és memorizálja a felhasználónak a preferenciáit, a választásait, milyen milyen hollapokat néz meg, vagy milyen híreket kíváncsi, milyen ideológiai elvételezettség, akkor csak a, csak a politikánál maradva. És onnantól kezdve a számára vélhetően tetsző információkat juttatja el, és az ő világképét megzavaró, vagy árnyaló híreket kifűri ebből a folyamból. Ugye ebb, erről már Amerikában is vannak nagyon komoly Cikkek, hogy ez milyen mértékben járult ahhoz hozzá, hogy az amerikai társadalom, amely a két nagy párt mellett azért hagyományosan egy nagyon nagy átfedéssel rendelkezett, és, és mozgástérrel rendelkezett, vagyis nem volt, nem volt a szélsőségek felé kiélesítve ez a pártpolitikai megközelítése az amerikai életnek és politikának, az mára nagyon súlyosan kétpárti logikájú is ilyen. Jó, de, de nem csak ez van benne, hanem ebben az is benne van, hogy ez egy olyan ideológiai háború immáron minden brossúrák nélkül kizárólag eh, informatikai módon egymásnak feszítve embereket, amely egészen beláthatatlan következményekkel jár, mert ez egyébként nem kell, hogy egy amerikai történet legyen. Hát immáron az oroszoknak nincsen szüksége interkontinentális rakétára. Elég beavatkozni az amerikai belpolitikába informatikailag úgy, hogy olyan adatokat összegeznek, amelyek a számukra kedvező módon bolít, bolondítják meg az amerikai belpolitikát, és hogy egyébként fegyverekre a végén van-e szükség vagy sem, az már tulajdonképpen csak pont a végén, mert maga a mondathoz nem kellenek már fegyverek. Így van. Így van. Ez hát társadalmi... egész elképesztő ugye az arab tavasz kapcsán is erről folyik, a, vagy folyt annak idején a polémia. Pro és kontra megoszlás. Jó, csak abban Tehát... gondoljon bele, hogy, hogy hogyan lesz ön és én e tekintetben másodpercek alatt idejét múlta. Látja, ezt nem tudom. Mert attól, hogy bejött a film, a színház nem lett idejét volt. Attól, hogy bejött a tévé, a film nem lett idejét volt. Tehát önmagában számomra a, a, a, a online világ térvodítása nem teszi az eben offline világ... Ön, Ebben önnek ideig. igaza van, de itt egy minőségileg új elem van a szónak ez abban ez ez ez az értelmében, amiben dezorientál, tehát dezorganizál, vagy dezinformál. A tévé az nem akarta tönkretenni a... a Hát a Szabad Európa Rádió Én magára az intézményről beszélek És jól beszél, mert maga a Szabad Európa Rádió Ezt akarta tenni, de az, ami most van Az szerintem nem mennyiségileg más Hanem az minőségileg más Ez így van, ebben igaza van Abszolút igazán szólok önnek. A... Tehát én látom azokat az embereket, akik napsütésben kimennek esernyővel, mert egyébként a rádiójuk azt mondta, hogy rossz az idő, nem húzták fel a redőnyt, és hisznek a rádiójuknak. És hogy milyen, milyen következménnyel jár az, hogy valakinek majd ki kell menni az utcára, hogy megnézze, hogy milyen az időjárás, mert azt fogja tapasztalni, hogy permanensen hazudik, de nem Gyurcsány-Ferenci értelemben, hanem, hanem ebben az értelemben, amiről mi beszélünk, tehát ez rá hazudik, ez ugye az önként Tehát, hogy ki kell menni, és saját magának kell tapasztalatot szerezni, ez beláthatatlan, hiszen ez időjárásról még csak fog tudni szerezni ilyen benyomást, de arról, hogy mi zagylik tőle 500 kilométerre, vagy csak 10 kilométerre, arról már nem, és ez valami olyan mértékben fogja kiszolgáltatottá tenni, hogy a kafkának, valami utódja fog létrejönni majd ott Prágában, aki ezt megírja. Igen, igen. tehát 95%-ig maximálisan egyetértek, én is úgy gondolom, és hogy ez lehet. És még egy dolog, ami elképesztő, és itt leviszem a hangsúlyt, hogy ez vélet. Jó, ezt lehet egy csomó jó dologra használni, de most kizárólag arról beszélünk, ami negatív. Igen, politikai szempontból ez, ez nem oda vezetett, ami az elvárás volt, hogy a polgárok több, inform, több információ forrásból szerezhetnek információkat, és ezeket összevetve és józan mérlegelés alapján határozzák meg a saját magatartásukat, hanem szemmel láthatóan az emberek kezdik a médiát nem tájékozódásra használni, hanem a saját világképük megerősítésére, saját lojalitásuk alátámasztására használni. Vagyis Magyarországon, hogyha így le, egy baloldali érzelmű ember a baloldali médiát fogyasztja, egy jobb oldali érzelmű ember, pedig a jobb oldali médiáfagyisztés, el, el is utasítani minden olyan információt, ami ami megzavarná, vagy legalábbis Jól árnyalná De az, az öröké az, az ör, majd akkor lesz, amikor találkoznak az utcán, és azt fogják mondani, hogy neked is azt mondta a tévét, hogy esik az eső? Nekem is. És ki fog derülni, hogy a jobb, és a baloldali tévé egyaránt hazudik, és valahogy egymásra találnak az ügyben, hogy az időjárást mégiscsak maguknak kell tapasztalniuk, és hogy aztán ez később mit eredményez, ez, ez beláthatatlan, de még egyszer mondom azért is, mert ezt nem lehet minden vonatkozásban így megtenni. Csak ez tényleg ez valami egészen hihetetlen, mert lehetséges, hogy ön valami nagyon pozitív dolgot tesz az Erasmus-szal, de ezt informatikailag szétszedik, és a világnak pont az ellenkezőjét mondják arról, amit ön Igen. mond, és mire ön ezt az egészet reparálni akarja, addigra már le is váltották, mert azt fogják elhinni, amit terjesztenek körül és nem azt, amit egyébként csinált. Így van, ezért, ezért mondtam az elején, hogy hogy mindennek a demokráciára gyakorolt ö, ö, következménye. Jól beszél, egy... És aztán kezdődik, ugye, vagy, és ugye hozzá fognak nyúlni az emberi jogokhoz, mondván, illetve nem az emberi jogokhoz, hanem a szabadságjogokhoz, mondván, hogy védeni kell valamit, és a védelme érdekében olyan korlátozó intézkedéseket fognak hozni, hogy az olyanok, mint én, akik ugye védik az emberi szabadságot, egyszerre csak zavarban lesznek az ügyben, hogyha most ezt olyan vehemenciával védik, azzal nem okoznak egy nagyobb kárt, egy egyébként hagyják azt, hogy korlátozzák, amit viszont nem akarnak, vagy nem akarok. Igen. Ez egy Igen. minőségleg Igen. új helyzet lesz. Ez a, ez a nagy kérdés, ez a nagy kérdés, miközben az, a, a, a, és ott van a háttérben az, hogy ami alapján az elmúlt közel 300 év eh, politikai, nyugat-európai, legalábbis nyugat-európai politikai fejlődése eh, alapult, az az előfeltegés, mint szerint az egyén, az ember egy racionális cselekvő, aki ugye autonóm életre képes, aki mérlegelni tud, és szeret, és tud racionális döntéseket hozni saját maga is az ő közössége jövőjéről, ezzel ez inog most, ez a kép. Ráadásul ugye ezt minőségileg befolyásolja, én Amerikáról nem fogok előadást tartani, mert kevesebbet tudok, de Magyarországot például alapvetően befolyásolni fogja az ügyben, ugye az, hogy valamilyen betegség valakire hat-e vagy sem, az ugye befolyásolja, az, hogy az illető egyébként milyen fizikai kondíciókkal bír nem kérdezem azt, hogy ebben egyetértem mert ez evides, de az, hogy ez, amiről mi beszélünk, ez milyen hatásfokkal működik, az viszont avval van összefüggésben, hogy milyen szuverenitással, milyen autonómiával, milyen szabadságvágyjal, milyen bizalommal magukban élnek egy országban az emberek, és azzal az autonómia fokkal, azzal a szuverenitás fokkal, és azzal a bizalom fokkal, ahogy Magyarországon élnek az emberek, ez amiről mi beszélünk, ha ez egy betegség lenne, ami egyébként rossz ö, ö, analógia, mert azért ez nem feltétlenül betegség, csak most erről a részéről beszéltünk, akkor az egy nemzetet fog tudni letönteni a lábáról abban a bizalmatlansági szintben, amiben egyébként Magyarország Jelenleg lehetszik. Igen, igen, igen, de ezt de ennek a jeleit látjuk most a, például a választási kampányhezében is. Tehát, a, igen, tehát ö, olyan, olyan, én pont azon gondolkoztam, hogy, hogy olyan mértékben személyessé vált a kampány. Mind a két oldalon. Mind a két oldalon. És itt én most megint nem porcióznám a felelősséget, Szerintem ez totálisan félre vissza, amikor elkezdünk arról beszélni, hogy most 40-60 vagy 70-30 vagy 55-45 de ha megnézi a politikai a választási kampány híreit, az idei választási kampány híreit, az már szinte csak bizárólag emberek, emberekről és emberek megsemmisítéséről szól. Hogy ki miért nem tekinthető ugyanolyan normális, hétköznapi, józan belátású, csak adott esetben másként gondolkodó embernek, mint amilyen én vagyok. Tehát er, er, ez ömlik mindenhonnan, hogy... Őt azért nem kell figyelembe venni, mert ő ilyen, őt azért nem szabad figyelembe venni, mert ő olyan, őt azért kell eltávolítani, mert ő amolyan, ő azért nem maradhat hatalomra, vagy kerülhet hatalomra, mert emién. És erről szól az egész, nem arról szól, de nem, nem, nem témákról szól ez a választási kampány. Ez személyekről szól. Körülbelül 20 szeméről, és ezt a 20 embert lövik ádázon mind a két oldal a saját embereit védve. A, a másik oldal embere lőve. Jó, hát amikor a vérük folyik a szóátvit értelmében, akkor az persze, ha így nézzük valamilyen módon, akkor azért az, amikor csorog lefelé, azért az más felé is mutat, tehát ez most elég szóképzavaros mondat volt, tehát az összes történetnek van egy olyan backgroundja, ami azért De, nem, csak, nem csak arról szól, ami a konkrét személy, de... De a közép-európai történelemnek nem az a tragédiája, hogy mindennek van egy olyan backgroundja, amiről úgy gondoljuk, hogy sokkal súlyosabb, és annyira súlyosnak gondoljuk, hogy ezt mindig fel is kell tárni, minden egyes pillanatban. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy oké, okay, emberek, itt most álljunk meg, és a, amit a, én tudom, hogy nagyon-nagyon sok konfliktussal terhet még most is a spanyol belpolitika, sőt, most újra kell nagyon sok belpolitikai konfliktussal terhet lenni. De ők 1975 után egy jó 30 évig, 35 évig meg tudták azt tenni, hogy azt mondták, hogy a spanyol polgárháború fejezetét akár értékelés szintjén is nem nyitjuk újra. És, és úgy teszünk, mint hogyha, mint hogyha ez a megbékélés megvalósult volna, miközben feltáratlan tömegsírok vannak. Itt két oldalon, és, és, és Spanyolországnak a legsikeresebb, modernkori periódusa volt az a 30 év, amikor ezt végig csinálni, és amilyen mértékben feszülnek fel ezek a kérdések, olyan mértékben kezd a spanyol belpolitika a régi mintákat felélesztő módon válságba kerülni. Lehet, hogy lehetetlen feladat egy közösségtől azt várni, hogy, hogy most egy kicsit ezeket a, a háttértörténeteket tegyük félre, és koncentráljunk arra, hogy, hogy a jövőben hogyan tudunk együttműködni, de de én azért hiszek abban, hogy bizonyos szintig lehet, ezt meg lehet csinálni, ma én ennek a, a, a kísérletét sem látom. Hát beleértve, hogy azért azon túlmenően, amit ön mond, azért van egy központi témája, amiben azt mondja, hogy a déli határainkon van egy kerítés, és a lendő választás tétje az, hogy a Navracsics az fenn akarja tartani, a fiala meg nem akarja fenntartani, vagy fordítva, vagy mind a ketten fenn akarják tartani, de az egyik az lefesti, most mindegyben nem fog elveszni, és ezzel ráerőltet egy olyan logikát a választásra, amelyben mindenkinek meg kell nyilvánulnia azoknak is, akik egyébként erről a kerítésről nem gondolják azt, amit egyébként tőlük elvárnak, hogy mondjanak, és ez szintén a maga nemében egy páratlan presszió, hogyha nem is az internet útján terjed. Hát ez a tömeglé tömeg nem, Tehát van egy a tömeglélektannak van egy ilyen nyomása, ami, ami ezt. Jó, de ugyanilyen ezt, az azt is lehetne csinál mondani, csinál. mondani, hogy a választás témája az, hogy szimpatikusnak látjuk-e a navracsicsot, vagy sem, aki szimpatikusnak látja, az a fenn, fenn akarja tartani, aki antipatikusnak látja, az meg nem akarja fenntartani. És ön hiába mond bármit is, hogy nem szeretné e tekintetben ön egy választóvonal lenni, az ön személye, az teljesen lényegtelen. Ebből a szempontból baromi érdekes lenne, hogy ez a kerítés meg tudna szólalni, de a kerítésnek nincs nyelve. Igen, de hát a, a kampányok ilyen szerintem ebből a szempontból nem rendkívüli a, a mostani választási kampány, mert egy választási kampány során mindenki, amikor szavaz, végső soron, akkor egy csomag olyan témáról is véleményt mond, amiről nem biztos, hogy szeretem. Jó beszél, de ezt handorébe. most itt próbálják az egészet erre az egy témakörre és a hozzávaló szellemudvarhoz kötni, és akkor ezügyben árulja már el nekem, hogy ez a mai kőszegi esemény ez mi lesz? Ebben a, ebben a kavalkátban ez aztán vég, vég, vég, nem csak hát ugye itt van előttem most hétvégén kerül sor az alábbi eseményre amelyen olyan szereplőkkel lehet találkozni és interjút készíteni Navracsics és Tibor Kultus Örökség Európai Program fővédnöke, vagy kellen Malik a New York Times és az Observer szerzője migrációkutató és tudománytörténész akinek az előadása rendkívüli eseménynek számít Magyarországon a szerző első nyilvános szereplése hazánkban örökség és identitás igen, igen, igen, igen. Hát én, a, én, az Európa, én a, a kulturális örökség európai évéről fogok beszélni. 2018, az idei év, én vagyok a, hát nem fővédnöke vagyok, tehát a kedves a, a újságírótól, hogy fővédnöknek meg de én, én vagyok a felelős Én zsirálom, ahogy a mondjuk Vinczes Sándor nem a belügyminisztérium, vagy a rendőrség és az önkormányodiság fővédnöke, hanem belügyminiszter, úgy hasonlóképpen én a többek között a kultúrájét felelős biztos vagyok, és ez az európai. Én erről fogok alapvetően beszélni, illetve az, hogy ez mennyiben járulhat hozzá az európai identitás megerősítéséhez, amit, amiről már itt mi is többször beszélgettünk itt. Én nagyjából ugyanazt fogom elmondani, hogy európai identitás és más identitások nem kizárják egymást, hanem feltételezik egymást. Tehát én úgy gondolom, hogy a annál erősebb az európai identitása valakinek, minél inkább rendben van a helyi, regionális és, és egyéb identitása. Nagyjából én erről fogok beszélni. A többieket nem tudom, mert nem én szervezem a konferenciát. De az létezik, hogy az előadásoknak a tartalma az nem minden vonatkozásban szellem, fog szellemileg vadrálni ahhoz, amit ön mond? Persze. Hát miért egy konferencián miért nem fordulhatná erre. Ez nem politikai rendezvény, ez nem... nem... Nem egy párpolitikai rendezvényen, hanem ez egy tudományos intézet által szervezett konferencia, tudományos konferencia, persze, simán egyébként. Ilyenkor szokott ez a tragikus tévedés előfordulni, amikor a megjelen, a rendezvényen megjelenő belpolitikai újságíró úgy gondolja, hogy a, egy másfél órás előadásból, vagy egy 40 perces előadásból egy mondatos belpolitikai hírt kell csinálni. Na és akkor szokott a tragédia lenni, amikor uh, ekkor szokták azt mondani, hogy szövegkörnyezetéből kiragadva, és a többi, és a többi, mert valóban ez egy nehezen híresíthető uh, gondolom, ilyen, hogy nehezen híresíthető előadások lesznek. Köszönségítettel meg... arra, hogy ahogy néztem az időbeosztást 40 persze senkinek nem is lesz. Hát uh, igen, valószínű. Meglásul, hogy angolul fog az egész zajlani, amennyire én tudom, tehát nyilván ez az ismerve a magyar újságírókat, ők nem olyan szeretik, hogy idegen nyelven ö, beszélnek az emberek, olyan korábban meg szokták kérni, hogy anyanyelven, vagy magyar nyelven is foglalja össze az ember a mondani valóját, A kérdés az, hogy két hét múlva, mert ugye egy hét múlva péntek van is az ünnepnap. Igen. Hogy ugye akkor az azt mondja, hogy az hatodik, hogy akkor hatodikán szeretettel Vagyok. van várva. Köszönöm szépen, viszem a hangomat. Jó, azt, viszont hallásra. Viszont hallásra. Navras és Tibort hallottak. <tört> Mi történt ennek az éjszakában? Aztán majd beszélünk erről. Most elnézést kérni, szinte nincs is rá idő, mert olyan, olyan gyorsan megy minden. Hogy mi zajlott tegnap, amire érdemes rákérdezni most majd Karácsony gergeinél, és ami eláll hétfőn egészen 8 óráig, amikor legközelebb beszélgetünk a vonalban Szigetvári Viktor egy gyors hír erejéig. Jó reggelt, Szigetár Ritorx! Szia! Én nem vettem részt a tárgyaláson, mert egy svéd nagyköveti meghívásnak tettem eleget. A tárgyalás este 10-től volt, mert Péter, Juhász Péter, illetve Gergő is vidéken voltak egyikük Pécsen, másik oroszlányban. Tudom, hogy mi történt. Elkezdtek megbeszélni választókereti kérdéseket. Én reménykeltőnek tartom, hogy Gergő, Gergely, Karácsony Gergely ezt létre tudta hozni. Szerintem Budapestet és a nagyvárosok egyes választókeretet érintően meg kell állapodnunk legkésőbb a jövő héten. Azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt, mert ha már a jobbik, nem volt hajlandó semmilyen együttműködés, az LMP lezárta a tárgyalásokat, akkor azoknak kell együttműködni, akik egyáltalán erre hajlandóak, és ez fontos, mert a választók ezt követelik. Volt előrelépés a korábbiakhoz képest, nyilván Csepel kérdése, Juhász Péter választókerete került elő, és hát nekünk Budapesten, Közös Országmozgalom kutatásai szerint jó pár olyan jelöltünk van, akik 8-10-12%-ot is akár tudnak, és Felelősen fogunk szembenézni azzal a helyzettel, hogy közben egy jelölt kell mindenütt. Köszönöm. Hétfőn. Viszont hallásra. A műsort az önkormányzat támogatja. kitchen Elfoglaltságát tekintve... Én nem vagyok meglepődő. Beléltve, hogy most már másokkal kell beszélni annak érdekében, hogy ő visszajelezzen, hogy 7.8.05, mert mindegy bonyolult történet. 8 óra 50, mindjárt 8 óra 6. Hát akkor mind a két személynek küldök egy SMS-t. Az egyik a kabinett vagy irodavezetője, a másik pedig ő. és a telefonja. felé van a várnait, és akkor még hát, hogyha reagál, akkor most variálok. Fia János, nem vette föl a Gergő a telefont, úgyhogy hamarabb a föl téged, aztán vagy előkerül, vagy sem, majd ki fog derülni, de akkor adásba segítenélek, ha lehet. Zuglói képviselőjelöltek vitája a nyilvános vitát lakossági forumat szervez a civilizugló Egyesület az országgyűlési választáson, zugló 8. egyéni választókerületében induló képviselőjelölteknek, Barta János LNP, Dr. Jelent Amás, Fidesz KDNP, Szávai István Jobbik, Szentpálikolos Munkáspárt, Szű, Momentum, Tócsaba MSP. Viktor a Zsolt, magyar két kutyapárt, a vonalban pedig Várnai László, hogyha jól mondom, akkor te vagy ennek az eseménynek a szervezője. A civil zugló egyesület. Úgy, úgy, úgy. úgy. Ez egy zuglóban 10%-os támogatottsággal rendelkező civil egyesület. Mi azt gondoltuk, hogy érdemes a jelölteket meghívni, hogy ne csak mindenki magának beszéljen meg adjanak fórumot, hanem, hogy egyszer legyen egy ilyen alkalom, amikor mint egy demokratikus országban szokás. Ez, ahol a jelöltek vitatkoznak. És a lakosok együtt-egyben tudnak tőlük kérdéseket, tőlük, tudnak egy kérdéseket feltenni, és ők egymástól is tudnak kérdezni, nyilvánvaló. A zuglóban számos olyan ügy van. Tehát az ország minden képviselőjének lehet tőle kérdezni országos ügyekről, ön mit tenne. Például jött ilyen kérdés lakosoktól, hogy ugye van a Ligettörvény, ami lehetőséget tett a Búzómegyet beépítésére. Ha ön országgyűlési képviselőnek választjuk, beiktatása másnapján hajlandó-e benyújtani, hogy a Ligettörvény kerüljön megsemmisítésre? Ez nagyon egyszerű kérdés, megteszi ezt, egyetért ezzel, vagy se? Ez az egyik kérdés. Sokan kérdeznek ugye, a parkolásról, sokan kérdeznek arra, hogy amik fizető parkolással egyetérte. Vannak olyan nagy fejlesztései, amik parlamenti döntésekkel járnak, a 4-es metró további építése, kisföld alatti további tele, a metró és a hév amik mindegy-egy majd magyar döntés, ugye akkor összegekről időpont, van. Időpont, hely? Ez Szombaton lesz, 4 órakor. Az önkormányzat is támogatja ezt a rendezvényt, azzal, hogy a termek ingyen bocsájtotta az Egyesület rendelkezésére. Tehát szombaton 4 órakor hatig tart, és ez a Pétervárd utca 11-es. Gyakorlatilag hányan férnek el? Hallom. Hát én azt gondolom, hogy egy 120 ember beszél a teremben, szerintem tele is lesz. Mindenkit várunk, aki direkt a Mindenki visszajelzette, tehát, tehát. mekkora reményt lehet fűzni ahhoz, hogy ez egy olyan esemény lesz kivételesen, ahol az összes fél jelen lesz? Hát Szála István jelezte, hogy ön nem fog jönni, a jobbik képviselője. Én ezt számomosnak tartom őszintén szóval, hogy pont most az előbb hallgattam a jobbiknak a, egy parlamenti képviselőt, és mondták, hogy milyen bosszantó, hogy Orbán Viktor nem áll ki vitára. Hát most a jobbik ország és jobbik kívül van-e bárki, aki jelezte volna előre, hogy nem megy el? Nem, még nem volt ilyen. Jó, hát, hogy még hétfőn visszatérünk a... rá két mondat elején. Nagyon szépen vagyok. köszönöm, én is. Köszönöm, hogy még egyszer felhívom a karácsonyt, ha nem veszi föl akkor. ennyit tudtam tenni. Hát nem veszi föl. Fölveszi. Jó reggelt! Akkor ak ak ak adásba segítelek. Én már, téged, én már hívlak téged időtlen idők óta. Lehet? Akkor a vonalban benne vagy. Várnai Lászlóval beszélgettem arról, hogy a civil zugló hamarabb kezdődött ez a beszélgetés, mert te nem vettet fel, hogy szombaton négy órakor az önkormányzat annyiban támogatta, hogy a házasságkötő termet odaadta, és lesz egy zuglói képviselőjelöltek vitája, amire most mondta, hogy Száva István a jobbi képviselőjelöltje már visszamondta, de egyelőre úgy tűnik, hogy rajta kívül mindenki elmegy, majd kiderül szombaton négykor, hogy tényleg mindenki elmegy. Igen, én képviselő megkeresett, hogy Biztosítsunk el fejszízni, azonnal intézkedtünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a vitának van helye, most nyilván olyan vitának, eh, ahol az érdemi szereplők egy része nincs ott, tehát ha jól értem, akkor a független kívül már a jobbik biztosan nincs ott, hogy ennek nyilván kevesebb a hozadéka, mint hogyha ott lenne mindenki, de magam részéről azt fontosnak éreztem, hogy ha van egy ilyen kérdés, akkor azt is próbáljuk segíteni. A Lívai Katalin féle pártnak a kvázi lebukására te hogyan tekintesz különös tekintettel Lívai Katalin személyére, meg hát az egész magyar választási rendszerben elfoglalt helyére ezen pártoknak? Hát ez állatorvosiló ez az ügy. Most a... De ez egy ezt nagy ezt állatorvosiló vagy egy kis állatorvosiló? Egy nagyon nagy állatorvosiló. Tehát, tehát ugye a magyar választási rendszer két elemet ötvöz amely elemek sehol a világon nincsenek egyszerre jelen egy választási rendszerben. Az egyik elem az, hogy egy ilyen hát liberális ebben az értelemben az ajánlás gyűjtés szempontjából, tehát hogy vannak még olyan rendszerek, ahol éle bárki elindult a választáson. Olyan választási rendszerek is vannak, ahol a jelöltereító szervezetek kapnak adó pénzt támogatásként a választásra való indulásra. De hogy a kettő együtt legyen, tehát felhívás keringőre, hogy indulj el, kapsz egy csomó pénzt, kampányoljál, és egyébként valójában érdemi tám támogatottságot nem kell felmutatni, ilyen a földön nincs, tehát ez nyilvánvalóan arra lehet kitalálva, hogy fűf a virág elinduljon a választáson, mivel senki nem ellenőrzi azt, hogy a kampánypénzt hogyan használják föl, ezért a legputibb biznisz Magyarországon, hogy így lehet a legkönnyebben pénzzel jutni, ha valaki kamúri jelölteket indít. És ha még egyébként Alkalmas arra, hogy megoszta az ellenzéket, és elményen valódi szavazókat, akkor még nyilván a Fidesznek ez különösen érdeke, mert hát önmagában a törvény által létrehozott helyzet is vállalhatatlan, de hát nyilván ebben az esetben konkrétan lebuktak, hogy nagy valószínűséggel egyszerűen visszaéltek az állampolgárok szándékaival, és eztán átmásoltak. az éveket még ahhoz se vették a fáradtságot, hogy mondjuk különböző sorrendben írják át a neveket, hanem egyszerűen valaki leült. Néhány urat átmásolta, és akkor azt gondolták, hogy ezzel rendben van. Én örülök annak, hogy mi zuglóban sikerült, hogy mondjam, lelepleznünk ezt a praktikát. Nem volt ez úgy különösségű feladat, hogy akkor most nagyon erre rá kell szállni, tehát az egyik az választási munkatársainak az élet nagyon erősen feltűnt, úgyhogy... Milyen tajnálom, a kör hogy... zuglóban, szűkabb hazádban, ahol Tóth beszéltem, még a héten többször, volt csak egy volt publikus, amikor ugye beszéltünk arról, hogy milyen jellegű plakátrongálások vannak, azóta már azt is lehet tudni, hogy név nélkül van, aki azzal vádolja őt, hogy ő tette lábalól Sápi Attilát ami azért könnyen, egyáltalán nem vicces, belétve senki nem tudja, hogy Sápi Attila éle vagy sem, hiszen csak annyit tudunk, hogy eltűnt. Azt kérdezem tőled, hogy amikor te néha megfordulsz ott Zuglóban, és bemész a, az irodádba, akkor a helyi életről mit tudsz? Hát nem tudok mindent, amit, amit tudnom kell. Hát mit mondjak erre? Szóval tényleg Zugló egy olyan kerület, ahol, ahol a politikai Vádoskodás az mindig egy fokkal tovább megy, mint az országos átlag. Nem örülök ennek. Még négy évvel ezelőtt is egyébként egy elképesztően kemény kampány volt a Csabá és a Bakkori Fidesz és között. Hát ez se tűnik nagyon lányatosnak. Nem örülök ennek, most nem tudok mit mondani. De akkor, hát, akkor megyünk. De Zuglóban sajnos ezt szokva vagyunk. Akkor egy másik adalék az Országgyűlési Kampányban a kormányközeli média folyamatosan támadja a zuglói önkormányzatot a magyar Iszlám közösség 14. keleti székháza jelenléte miatt, ugyanakkor ugyanezeket a médiumokat egyáltalán nem foglalkoztatja, hogy más keretekben muszlim imaközpontok már évek óta léteznek és működnek. Zuglóban én már egy éve működik iszlám közösség ugyanúgy, ahogy a hetedik keleti versenyúcai meccsben, Vattamássor keletében, a nyolcadik keleti gansztelepi mecsetekben, vagy új Budán, Hoffman Tamás ahol Budapest egy meccset egy Helyet évek óta ad helyet a Muszlim közösségnek. Budapesten összesen 12 mecset és imahely működik, de ezen kívül számos közösségi helye magállakásban alakítottak ki a hívők imahelyett egyik működésével kapcsolatban sem volt soha senkinek problémája, kizárólag a zuglóban tevékenykedő közösség, és a polgármester gyanús Gyanús idézőjelben a kormányközeli médiumoknak. A magyar Iszlám közösség magánszemélye közötti ingatlan vásárl sorá jutott ahhoz a lakóházhoz, amelyben Kulturális központot és imaházat alakítottak ki, 2017 februárjában. Van. Ebben az ingatlanvásárlásba a zugló önkormányzat nem akart és nem is tudott beleszólni, hiszen magájogi szerződésekhez az önkormányzatnak nincs köze, és tájékoztatási véleményezési kötelezettsége sincs ilyen ügyletekben az ingatlan vásárlás eltelt egy évben, a hagyar iszlám közösség működésével semmilyen problémát nem okozott zuglóban. A Budapesten és a keletekben lévő működő vallási etnikai nemzetiségi kisebbségek tevékenységükkel színesítik az ott élő kulturális életét, ez a békés együttélés nem lett gyűlölt áldozata ez egy tegnap előtti közleményének címe, zugló nem ad teret a gyűlöletkeltésnek. Örülök hogy felolvastad, mert, mert ennél pontosabban nem tudnám én is összefoglalni. Tényleg, én, én viszonylag jól tűröm a kampányban, de nem szemben jövő vádakat, alaptalan és ezekkel nem húzom fel magam, de ez az ügy, ez azért más, mert ez nem rólam szól. Tehát tényleg, ha a, a kormánypárti sajtó vagy a, a helyi politikai szereplők nem csinálnak ebből ügyet, akkor szerintem senkinek föl nem tűnt volna, hogy Zúlókártvárosi részén egy nagyjából 100 nézetméteres családi házat, vagy lehet, hogy 200, nem tudom pontosan, meg egy közösség, ahol nagyjából 20 ember összejár, és, és ott a vallásukat, a gyakorolják. Az égatt a világon senkinek ez nem okozott volna problémát, hogyha hanem akarták volna, hogy ebből probléma legyen. És tényleg olyan szinten álszánt az egész, hogy úszor a meccsetek vannak Budapesten más kerületekben, és oda meg nem mennek, és nem tesznek fel ilyen kérdéseket. Én ismerem annak, hogy ennek a közösségnek a vezetőjét Egy, egyébként az egyedüli olyan gyülekezett állásul, amely, amely magyarul, gyakorolja a hitét, és egyébként amelynek a, a, az eredete az, az, az Bosnyák nemzetiségi eredetű, tehát ráadásul hogy is mondjam, a leginkább a magyar történelő beágyozott sok száz éves gyülekezet, tehát az egész ez tényleg gyomorforgató, és azok az emberek, akik, akik fölpiszkálják az emberekben lévő félelmeket minden megalapozottság nélkül Elképesztően sokat ártanak ennek az országnak, beleértve azokat az újságírókat is, hát most nagy részüjjelet tennék az újságírás kapcsán, akik, akik ezeken az ügyeken törögnek, és tényleg próbálnak félelmet kelteni. Hát ez egy nem fogom húzni az idődet, ugye én küldtem neked egy sms nem reagáltál rá, de ez olyan nagyon nem csodálható a te jellegi elfoglaltságod mellett, hiszen annak nagy jelentőséget tulajdonítottak, hogy milyen 5 perces rohamot vágott le a Momentum, illetőleg a jobbik baláznál. De Azon a napon te is voltál. És az is egy elképesztően érdekes beszélgetés volt, hiszen a legváratlan pillanatokban próbált téged kilendíteni abból az egyensúlyodból, vagy kiakasztani abból az egyensúlyodból, amit az ember nem is nagyon értett. Tehát valamit mondtál, és akkor azt mondta, hogy de hát rólad a fiala azt mondta, vagy a Hitler azt mondta rólad hogy, vagy azt mondta a botka lássa. Tehát különböző mondatok hangzottak el, és lehetett látni. Tehát nagyon imponáló volt az a fegyelmed, amivel egyszer azon gondolkodta, hogy ezt most komolyan vedd és megválaszoljad, vagy egy komolyan vedd és ne válaszoljad, meg annak érdekében, hogy ennél fontosabb kérdésekről lehessen beszélgetni. Somorjai Balázsén az Eho Televízióból ismerem, nem egy elmebeteg fiú. Az, hogy ő mennyire gondolta ezt komolyan, azt én az ő lesütött szeméből próbáltam kikövetkeztetni, Igen. mert nem nézett a szemedbe. Sajnálom, hogy ebbe a helyzetbe került, nem fogok rajta gyalogolni. Hát nézd, én, én úgy vagyok vele tényleg, hogy Anélkül legitimálnám ezeket a hírforrásokat, az ECO TV-t, vagy az m a Ha hívnak, ez nagy ritkán előfordul, akkor elmegyek, csak előadásban nyilván. És az ECO, mondjuk az ECO tv is voltam, múlt héten azt megmondom, hogy szintén eleve mondtam nekik, mivel a felvételről ment hogy én felveszem a beszélgetést, és nem szeretném, hogyha bármilyen szinténet belegyúlnának, nem nyújtok bele, tehát ilyen szintén nem volt probléma. Tényleg, az ezzel a rossz, hogy, hogy például ezzel, ez a tényleg, Hát van ez a tíz ember, vagy tíz család, aki odajár uh, Zoglopban, uh, és gyakorolja a hitét, most tényleg kizavarnak most őszintén. Most miért kell mindent, mindenből elképesztően az emberekből a rosszabbik énjüket fölpizkálni, és úgy csinálni, mint hogyha, hogyha, hogyha ez egy óriási probléma lenne. Én ezt az kívül károsnak gondolom. Tehát így nem lehet egy országon együtt élni, meg a, a valós problémákkal foglalkozni, Ugye ez nem az a bizonyos öt perc volt egyébként a közmédiában, tudján, ami, amit tudján, ugye a választás. Ez, ez úgy, úgy, nyilván azért hívtak be, mert hogy ugye őket a saját választási bizottságunk, hogy, hogy még, még hogy mondja, mutatóban sincsenek eléki politikusok, most nyilván a statisztikák kell javítani, most már ö, kaptam ott egy újabb felkérést. Az az öt perc, az valószínűleg az nem a visszavecső nevében valaki más fog majd bemenni. Nyilván mi is majd ott kitalhasználjuk az a alkalmat arra, hogy azért. Elmondjuk azt, hogy mi gondolunk a közmédiáról. De sokat szoktál beszélni az újságírói felelősségről, teljes joggal. Azon nyilvánosság, ami Magyarországon van, az lehetetlenné teszi, hogy normálisan beszéljünk az ország dolgairól. Nézd, nem fog húzni az időt, mert sajtem, hogy minden perced most fontos, tehát nem tudom, melyik ne lenne fontos. Két hét múlva vagyunk, ugye az egy utolsó pénteken jövő héten ünnep van azért, ami elhangzott a sajtóklubban a Bayern szájából, hogy amennyiben ugye te nem teszed le az alaptörvényre, hanettál véletlenül a karácsony Geri, ahogy ő mondta tiget hív ki Gerinek? Igen, egyébként nem szeretem a Gerizést, csak mondom, de a <laughs> az minden szabad, tehát az mindegy. Ahogy oda lesz rikjentve újból pár százezer ember, aki körbeveszi a parlamentet, szóval... Jó, nézd, ez van. Szerintem ez egy fontos, uh, fontos dolog, hogy uh, hogy, hogy most mondjam, én esküttellensége vagyok ennek az alkotmányos rendszernek, az a helyzet. Ezért hát. euh, én nem biztosan nem, nem, én nem tudok esküttenni az alaptörvényre. Nyilván polgármesterként megtettem ezt, mert polgármesterként nem azzal bíznak az emberek, hogy, vagy, hogy arra, azzal bíznak meg, hogy az ugla ügyeit itt intézen, nem azzal, hogy a, az ország alkotmányos rendjét helyre állítsam, de amikor arról beszélek, hogy Magyarországon újra Összeságot kell építeni, akkor pont arról beszélek, hogy az alaktörvénye számomra nem legitim, mint egyébként a magyar társa nagy többsége számára sem, nem egy legitim eljárásban készült, és meg se próbálták legitimé tenni. Jó, csak csak arról volt, hogy ez a béke menet nem egyszerűen vonulni fog, hanem körbe fogja venni a parlamentet, és addig maradott, amíg te nem változtatsz az eljárást. Jó. Hát lássuk meg. Köszönöm mondatai. szépen a rendelkezésre állást. Én is. Szia. karácsony hallottak. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. Nyertünk viszonylag jelentős mennyiségben perceket. Én nagy politikáról most nem akartam beszélgetni a karácsonyon, megmondom önöknek őszintén. Ez egy, van olyan, amikor igen, van, amikor nem. Ennél többet, mert így, így is volt, ezek önkormányzati percek. Később ne vádoljanak azzal, meg, hogy én nem azzal, ami, ami nem áll összhangban a szerződésem szellemével. 061 099 és 0630 677 1161, 8 óra 25 perc van, 10 percen belül felhívom Bácska Jánost, aztán Dobrev Klárát, de most ha bárkinek bármilyen mondandója van, az elhangzottakkal kapcsolatban vagy attól teljesen függetlenül meghallgatom, reagálok vagy sem. Ma, 2018. március 23-a péntek van, félig az ég, talán már több van, mint nulla fog, de azért még mindig mínusz tartományból indultunk, és hát nehezen hagy bennünket el a tél. Ne felejtsék el, hogy 27-én kedden este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lakájában, Bakácsa, Filipovval, önökkel is feltétlenül velem ez az utolsó előtti alkalom hogy lesz -e több, mint utolsó előtti tehát hogy lesz -e több, mint kettő arra jelleg nem tudok rálátni, én most kettővel számolok 06148909999 és egy ma 2018 március 23-án nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás hogyha nem ez volt az utolsó akkor legközelebb hétfőn találkozunk de most lehet beszélgetni, aztán meg én beszélgetek másokkal, vagy mások beszélgetnek velem. Györeged. Györeged, elnök, meg tudná ő mondani nekem, hogy ez az alaptörvény miért nem legitim? Hát ezt tőlem ne meg, Karácsony Gergely hát, elmondta, én hogy... El... Én nem kérdeztem meg tőlem, mert hogy uh, ugye kétharmadat... Mert elmondta, mert elmondta <gül> hogy a létrejöttének a körülményeit ő <gül> nem tekinti legitimnak. Hát ő nem tekinti, de ez nem a jelenti, ez lett teljesen jó, jogosan történt, mert kétharmadal lehetett megváltoztatni, kétharmadal változtatták meg. Akkor mi nem egy tömegben mondja vele nekem... Én nem fogok tudni erre válaszolni. Hát, csak én nem kérdeztem meg tőle. Jó lenne, ha megkérdezni. Azért, mert meg elmondta ezzel kapcsolatban. De, hogy... törvényesen, de törvényesen született. Én ezt értem, de innentől kezdve körbe-körbe járunk. Ő elmondta a saját magyarázatát, amit én, én nem gondoltam azért ennél többre vinni, mert hogy elmondtam, hogy országos politikával ennél többet nem szeretnék foglalkozni. De előtte úgy... lehet, lehet, megkérdezhetné tőle, mert én nagyon kíváncsi lennék el, mert én pedig úgy gondolom, hogy ő fogja két lábbal tiporni a jogot, hogy ezt nem fogja betartani. De én ezt így gondolom doomásó vettem. Jó, oh, köszönöm, viszontlátásra. Browse we'll screens and a meet, running out of things to eat. Little boys waiting fun playing with the big boys gone. I'm Scared for the children. The last bird dies There won't be a drop From the big square eyes An old man with his eyes Like glass Kisses the last blade of grass Yeah, I'm scared For the children Cause this is The end of the age Of the year. We love the innocent What will we leave them with? I suppose we'll know. Fél kilenc van egy és nulla 30 6 7 7 1 1 6 1. Kérdés. Ezt a CD-t tegnap vettem, amben az a jó, hogy otthon jelenleg nem működik a cd játszom. Valaki megmondja, hogy kinek a lemezét halljuk? Itt Tisztelettem, pontosan egyszerettem volna megkérdezni, hogy nagyon jót hallok. Hát akkor na, Várjunk, várjunk együtt. Valaki megmondja. Itt. respect for anyone what would a planet we have kinek a lemez 220 másodperc, ha telefonálnak, szöveg, ha nem, zene. Ha megmondják, örülök, ha nem, akkor a végén megmondom én, és hívom Bácska Jánost. Ezek a Filipov nekem eddig is a meglepetések embere volt. De hogy ezt tudja, ha csak nem a telefonja mondta meg. Jó Júregek, jó, jó jósoltam, akkor ez Jeff Beck lemez. Ez Jeff Ján Ez így van, ez az. Jó a gitárjátékából meg lehet ismerni, ez egy 2016-os lemez. Igen, igen, igen, nagyon jó. Ez a This shit is real, baby. Uh, I guess you better turn the volume down so you can't hear that beat. Suppose so you better change the channel. Mom, the children off their teeth. The revolution will be televised and you could choose to watch or not. But if we all just talk from the safety of our sofas, there won't be much more a revolution to watch.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 Jó reggelt, lehet? Van valami baja? Jani? Hát Most a bajom baja. nincs csak dolgom. <gül> Mit tudod korlattal, kinek nekem ott abban? Milyen dolgában zavartam meg? Hát a újság újságszervezés rendezésben meg nem került ki a honlapra a házátadó adó, meg így reggel ez volt. Tehát ilyen, ilyen belső, belső hétköznapok. Abszolút. Nálam itt van? Normál, Tehát, normál én majd megjelenítem. 120 éves romos lakóházat alakítottak helyre, állítottak helyre Ferencvárosban. Felmondom a leckét. Így van. Báskai János polgármester van a vonalban én, um, hát ugye még két hét van hátra a kampányból beleértve, hogy hát, hogy majd a nyolcadikai eredmény mennyire lesz megnyugtató, megnyugtatatlan, vajon a kedélyek azok lecsillapodnak e vagy sem, létrejön-e olyan padhelyzet, ami által tovább folytatódik, én most a bármit el tudok képzelni, azt, képzel, azt képzelem, azt kérdezem önt, hogy amit önérzékel, tehát az, hogy egyébként mi van, azt nem nem fog tudni arról beszélni, amit ön érzékel, hogy Ferencvárosnak azt az életét, amit egyébként ön él, és amiben a környezetét is érzékeli, azt mennyire bolondítja meg a kampány, vagy bolondította meg a kampány? Hát, különösebben nem a Ferencváros életét, nem, de azoknak a úgy mármint az úgy, tehát azoknak a képviselőknek, akik részt vesznek a kampányban. Tehát a hivatalét semmi, semmilyen mértékben, illetve hát annyi amennyi egy választásnál a különböző technikai és egyéb felkészülések az sok időt elvesznek a köztesztésről, de ez minden kampányban így volt, és így is lett hiszen a technikai lebonyolításnak, törvényszerűnek, flottnak, stb. stb. stb kell lenni. Tehát sok képzés, átképzés, továbbképzés, a technika próbája, főpróbája, alpróbája, tehát ugye vannak foglalva is. Jó, akkor maradjunk ennél az épületnél, amiről Zubrecki David is ír. Ugye, ha jól mondom, ez a Tűzoltó utca 33-a, a Viola és a Tűzoltó utca sarkán álló épület, amelyet hát már nem a múlt században, hanem az azt megelőző század legvégén, 1898-ban építettek, és amelynek a felújítása az ahogy látom, önkormányzati pénzből valósult meg, kizárólag, főleg, vagy tévedek mindenben? Ez most a kizárólagos eset, ebből nem túl sok volt a múltban a Ferencáriusok. Ez egy mikorig döntés? Olyan másfél évvel ezelőtti döntés volt, amikor a Ferencáriusok saját pénzéből netto egy milliárdot. Oké, okay, akkor mesélj el ennek a történetét, hogyan választják, vagy hogyan választották ki ezt az épületet? Jelen pillanatban még 55 háznak a felújítása vár, az 55-ből 20 lebontásra, 35 felújításra, teljes felújításra, és abból a műszaki állapot, illetve a meglévő tervek. Vényében választjuk éppen melyik a hogy jó, melyik a következő. Jó, nyugodtan mondhatja ezt a soros szót, ez nem az a műsor, ahol ezt minimálisan ez is félértenék, hogy tehát én azt gondolom, hogy itt törjön le a kezem, hogyha én egyébként egyben a szituációban ilyenre uh -huh. reagálnék. Szóval, hát hogy... nem gondoltam. Én ezt értem, csak most át átgondoltam, át át hogy ugye ott lehet látni egy légi felvételt, hogy például a következő épület, az, az ennek a többnek lehet egy következő épülete, vagy ez egyáltalán nem szükségszerű? Igen, hát egész kúdíg is vissza lehet menni, de mi is tudjuk, hogy ez a nagyon kedves Temesvári tömnek hívják ezt a tömböt egyébként, mert... Temesvári Adolfné Mészégető és Téglagyáros vállalkozó megrendelésére készültek ezek a házak, ez is többek között, és ez ugye a, ennek az, a két szomszédje is jobbra-balra is ennek a vállalkozóhölgynek a megrendelésére, és erről kapta a Temesvári több nevet, most erre, a mellette lévő B jelű épületnek a felújítása, hogy az májusra nagyjából befejeződik, és a harmadik ebben a sorban az A, annak a, a lakóit most keressük meg a következő hetekben, és annak a kiürítése is megkezdődik. A másikon, a Viola utcai pedig a melepelé Jó, akkor nézzük, nézzük a korábbi lakókat, ugye szokásos történet, az mondjuk nem szokásos történet, hogy egyemelettel nagyobb lesz, vagy magasabb lett, Uh, de az szokásos történet, hogy a komfortfokozat és egyéb okok lét, okán, uh, a helyrehozatal után, ha ez megfelelő szó, péntek van ilyenkor már viszonylag nehezen találom a szavakat, és még kell egy Felújítás. felújításra, hogy, hogy ugye a rehabilitáció, se ugyanaz ugye, hogy csökken a lakások száma, akik egyébként akkor elmentek, amikor el kellett innen költözniük, ők, ők, vajon kerületi, ugye ez egy szokásos és visszatérő kérdés, ilyenről beszéltünk már 12-1 tucatszor, lehet-e azt tudni, hogy ők a kerületben maradtak, vagy róluk nem lehet tudni semmit? Minden háznak a is ismerjük a statisztikákat, három ö, opció van, vagy ö, kéri, hogy visszaköltözhessen a felújított házba, vagy elfogad a kerületben egy másik ö, Szociális béllakást, a harmadik opció a pénzbeli megváltás. És ez a koroktól és az ingatlanáraktól függően változik, olyan 20 és 80 százalék között, hogy melyik, melyik. Tehát van olyan lakó, aki egyébként ebben a megújult uh, házban lett is. Ismét... Fog vissza? Igen? Igen, Igen, hát most adtuk át, tehát még vannak itt benne. De, de lesz olyan igen. Sőt, igen, tehát, ugye annak idején volt hát, olyan történetünk, amit aztán nem cincáltunk szépen emberett közös érdekünkben, hogy mer ugye ott valami adminisztráció elhúzódása okán csak még miatt félhértérenek bennünket, ez hetekig, hónapokig elhúzódott, tehát készen állt a ház, de valamilyen engedély hiányzott. És emiatt... Ja, a használatba vétel engedély, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen átostabb. Itt a kormányhivatal nevét az őr illig ők őt, azok akik a használató engedély kiadásaért felelős, hogy a műszaki meg megvolt, és hát vártunk. Ki az, aki döntött az ügyben, uh, egyáltalán honnan lett a javaslat, mert ahogy én visszemlékszem, ez nem egy jellemző dolog, hogy legyen egy emellettel magasabb. Hát már a tervezésnél eldől, hiszen itt 46 uh, olyan, tipikusan 18 an kévedés, tehát 18 uh, kötőjel 32 négyzetméteres egyszobás lakások... Jó, de én arra jól emlékszem, az hogy az ez nem jellemző, hogy a felújított házra ráhúznak egy emeletet, vagy ebben tévedek? Hát nem tévedés, hanem előfordul nagyjából az esetek egyharmadában, egymegyede okay. egyharmadában. Így próbáljuk a kieső számot uh -huh. értelemszerűen, hiszen 35 négyzetméteresnél kisebb lakást már nem is terveznek, és nem alakítanak ki a, a korábbi házban és emiatt itt is a 46, mint említettem, kicsi és alacsony komfortfokozatú, tehát a többségében a folyosó végén a közös WC helyett nagyobb egy-másfél-két szobás lakásokat építenek be a kivitelezők, és ez óhatatlanul lakásszámcsökkenéssel jár, amit lehet mérsékelni, hogyha a tetőbeépítés is megtörténik illetve ez egy olyan ház volt, ahol középen volt egy középső szán, emiatt két kicsi, sötét és hát, hogy úgy mondaná, a udvar ö, foglalt helyet. E helyet most a középső szárnet kivették, és egy szép zöld udvar ö, ö, lett ott a háznak a közepén, de legalább az emelet ráépítéssel 40 lakás ö, ö, található. A költségvetést figyelembe véve a folytatás, hogy alakul? Ennek a... Vagy ja, a à, Igen, igen, igen. Hát a költségvetés az, uh, itt az árakat figyelembe véve... Egy milliárd egy... forintom nekem se lesz, az nem tűnik olyan nagyon kevésnek. Ha nem, jól nem. tudom az adatot, hogy ennyibe került. Ennyi, igen. egy milliárd, tehát ez plusz igen. igen, hát... Uh, most ott tartunk ilyen építő árak, építőanyag és munkabérek mellett, hogy egy-kötően másfél házat tud évente kitermelni a Ferencvárosi költségvetés, és ahogy a városra habilitáció elmúlt 27 évben mindig is történt, a, a felújításokhoz támogatásokat is igénybe vettünk sok-sok fővárosi, és később, ahogy uniós lett, uniós és állami pénzt is, mint a József Attila terv 5 házát ilyenből ö, újítottuk föl. A saját költségvetésű, az nagyon ritka, ez most egy ilyen, és ezért is válik a befektetőknek a jelentkezését, mert ők tudják felgyorsítani, ugyanis, hogyha jól számolunk, akkor ez, ha, ilyen, ha a saját pénzből kellene még a maradékot felújítani, akkor ez garantáltan a három évtized, még, még 30 év, tehát még egy generáció, hát azt ugye nem... Igen, ezt nem a volt a, a kiszámolni. Erről egyébként lehetett olvasni az iroda.hu-ban, mármint, hogy a milyen ö, ingatlan beruházások vannak ö, és lesznek, illetve voltak Ferencvárosban. Ezt Török Árpád a Trigránitő vezérigazgatója szerzi, akivel van egy beszélgetés, illetőleg ő írja hát ezt, izgalma. hogy Ferencváros hogyan lett a mamok hazájából irodanegyed. Hát igen, azt Uh, hát a 5 gőzmalom működött Ferencvárosban, de az első a Gizella a sor volt, ha Boráros tértől megyünk kifelé, és ott uh, loszlakásokat alakítottak ki, nagyon izgalmas és szép épület lehet már maga az átalakítás is izgalmasod, de, de szól arról, hogy a Soroksári Dunapartnak az alakulása arról önnek van valamiféle vázlatos, távlatos elképzelés? Vagy az önkormányzatnak? Hát válzatos, több tervet láttunk már, ugye engedélyezésre de, de hogy a melyik befektető és mikor kezd el ott építkezni, ilyen de ki szolgáltatva. Beleértve, hogy most hirtelen el is bizonytalanodtam, de ezek szerint nagyon nagy hülyeséget nem mondtam, tehát hogy a híd másik oldala az szintén 9. kerület. Hát az egyik oldala ugye a Sorosáli ahol, ahol evezd is az egyik oldal a Ferenc. De az minek a függő. Például, hogy a... annak, annak, annak a beépítettsége, hogy alakul. Meg maga a hely az ugye egészen kiváló. Ugye azt végig kéne nézni, hogy ott mi minden van jelenleg. Magán, teljesen magáncsehadomba van az összes telek, ami a Korsai hítól délre található. A Vituki területe az, az ugye állami, az Olimpia. Maradéka így mondjam, ott lesz a bizonyos atlétikai stadion, azt is fogják építeni a tervek szerint, és a, a zsiliptől délre pedig már magán tulajdon, tehát ott várjuk, hogy megjelenjen a, a Tőkeerős és aktív befektető jött fölépítse azt, amit, amire majd kapam a Még egy dolog, József Attila mindenkinek 2018, ugye ezt első részben 2015. április 11-én a születésének 100. évfordulóján hirdették meg. És most ismét meghirdették, és a feltöltési időszak az valamikor ezekben a napokban zajlik, illetve fejeződik be március 26-án akár akárhogy is nézzük, az hétfő éjszaka. Igen, ez nagyon sikeres kezdeményezés, József a mindenki, meg Várjuk a, a filmeket, filmetüdőket, versmondásokat, tehát ki, hogy mond verset, és a zsűri majd melyekén is tagja szokok lenni. Ő eldönti, hogy aki az első-második helyező díjakat, a külön díjat, a ilyen-olyan-olyan -olyan elismeréseket, hiszen azt szeretném, hogy egy közös mozgalom lenne a József Attila, nem csak József Attila verseket, itt természetesen a Magyar irodalom bármelyik remekét el lehet mondani, és bármely költőjének a művét el lehet mondani. Az a lényeg, hogy olvassunk legalább minden egy verset. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Két hét köszönöm múlva, illetve vagy valamit szervezünk, ugye egy hét múlva az ünnepnap. Köszönöm Igen. szépen, viszont köszönöm szépen. Önök bácskai Járos hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Loptam megint egy kis időt, 0614890999 és egy Kilenckor van Dobrev Klárát, ott nem fogok tudni lopni időt. Fél tízkor el kell, hogy menjek, hogy összeszedjem magamat fél-kettőig, amikor felvétel van. Aztán vagy emberformájúvá kell alakulnom, hogy a honpolával is tudjak találkozni, úgy, mint férfi. Jövő héten kedden igyekszem majd jó benyomást kelteni, legalábbis külsőleg. Akkor ez a nagyon messzi jött ember utolsó ötöti találkozója 27-én. Kedden este fél nyolctól. Ezt nem kérem. 061 és 06 <Szorítás> For nothing at all. <laughs> Perfectly packaged, no <laughs> distinguishing features. You <laughs> plastic, fantastic, pretty little creatures. Don't know what it is, but they want it right now Yeah, they want it right now I want it right now, right now Don't know what I want, but I want it right now Don't know what it is, but I want it right now Yeah, I want it right now oh. You karaoke kids think that you have to right Doing the war without taking part in the fight Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Láttam egy LMP plakátot célba, és az volt ráírva, hogy most mi jövünk. Én nem tudom, ez Vidán Park, vagy most mi kipróbálja ezt, vagy mire gondoltak. Csak és kizállag olyan telefonokra reagálok, amire tudok mit. Be kell osztanom az erőmet. Itt az erőhöz hozzátartoznak a gondolataim is. Jó reggelt. az előző én is láttam ezt a plakátot, és az az érzésem, hogy ez egy hiba. Már nem egy szerencsés plakát, mert ugye éppen most küldjük el a kormányt, tehát akkor most őket is el fogjuk küldeni ezek után. Vagy hogyan? Ez a Silverna, ez nem egy átgondolt plakátja, renkámfogása, vagy kampányfogása, úgy gondolom. Revolution will be televised You can watch it in HD You talk like a weekend warrior From the safety of your city The graphics won't be as realistic As Grand Theft Auto 3 Guess that makes the real wheel on wheeler This shit is real, baby uh, I guess you better turn the volume down So you can't hear them, please Suppose so you better change the channel telefon még belefér. Összekeverten búcsúztató őszi emlékei A hajnali párás Díszkócos táncitelmen Történt szépek Éltek és voltak Kik meg nem haladnak soha Őrzött elevenek is voltak Szívek távoli musolja Reátok néz Agódva, árván Őrzők vigyázatok a strázsán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 Őrzőn, árván, őrzők, vigyázatok a strázsá. Jó reggelt, Az én természetemet, az én egész létezésemet nagyban befolyásolta a melóm. Ahogy neveltek, ha mindenben úgy alakult volna az életem, hogy a szüleim szerették volna, akkor nem tudom ma milyen lennék. Ők ma már tudom, hogy ezt azért tették, mert jót akartak nekem, de viszonylag hamar azt éreztem, hogy egy olyan világra nevelnek, ami nem létezik. Um, Biztos megvan maga oka annak, hogy miért a munkámban találtam meg azt a melegházat, ahol laboratórium és nem laboratóriumi körülmények között kikísérleteztem azt, hogy hogyan fogok létezni, és aztán gyakorlatilag a munkámban tanúsított viselkedésemet vittem egyre inkább ki, a külvilágba, mert azt tapasztaltam, hogy amit ott megengedhetek magamnak, és ami ott jól áll nekem, vagy sokkal inkább jól érzem magam benne, azt nagy valószínűséggel meg kéne próbálni azon kívül is vinni. Kiderült, hogy van iránt a érdeklődés. Így lettem Fialajános János riporter. Ez a Fialajános János riporter ezen a héten, de a múlt héttől Uh, ugye kiemelt uh, figyelmet tanúsított uh, annak, ahogy az ön férje iránt uh, viseltetett a sajtó, és miközben az első telefon arról szólt, hogy ezt, a telef hogy ezt a, az egész találkozót és az ő ottani viselkedését vajon figyelmen kívül kell -e hagyni majd a vele folytatott beszélgetésben szerdán, ugye mi hétfőn beszéltünk, csak most lassan rakom össze, már minden egybe folyik, pénteken olyan a, a hét, mint hogyha ez egy ilyen folyam lenne, egy ilyen amazonas. Nem látni a se az elejét, se a végét, és a másik oldalát se. Szóval, hogy azt akarom kérdezni, hogy miközben erről viszont a kevés szó esik, azért azok a gladiátorok, és nem gladiátorok, akik ebben a magyar közéletben részt vesznek, azért azok közben, miközben nevetségtárgyaivá válnak, és maguk is próbálnak másokat nevetségtárgyaivá tenni, azok közben családapák, meg szeretők, meg férjek. Szóval, hogy ezt ön hogy éli meg? E, hát összetettem. E, hát azt most nyugodtan elmondhatom, hogy szerintem sokat beszéltünk arról, amikor, és, és többször elmondtam magának, hogy, hogy egy idő után az ember megszokja, de és most itt jön a, a de, de azért vannak olyan pillanatok, ami, ami, ami úgy kiveri nálam is a biztosítékot. Tehát azt nyugodtan mondhatom, hogy, hogy, hogy Vágó Gábor, hát úgy sok mindennek kell történni az elkövetkezendő időben, években, hogy én szívesen akár csak nem tudom én, egy mondatot is váltsak vele. Tehát, hogy nálam nagyon ritkán lehet kiverni a biztosítékot. Ahhoz olyan típusú Ö, személyeskedő hazugságnak kell megtörténnie, mert, mert tényleg az ember egy idő után már nagyon sok mindenhez hozzászokik. Tehát az, hogy ö, amivel már a felét az elmúlt időben megvádolták, vagy amivel engem megvádoltak, vagy a családomat megvádolták, az, az, az, ö, az egy idő után egy kérdesebbé teszi az ember ö, lelkét, de mindig vannak érzékeny pontok. Ilyen érzékeny pontok mondjuk a gyerekek, az mindenféleképpen is, és ott, ö, ö, ott az én híresen rossz névmemóriámmal is megjegyzöm azoknak a nevét, akik mondjuk adott esetben a, a gyerekeimet bántották. Üh, és egyébként bizonyos értelemben ez a, ez a Vágó Gábori megjegyzés is, mert tudja, ez tipikusan az, ami ellen, hogy mondjam, míg az ember védekezik, is, akkor is ott, ott marad egy, egy olyan vád, ami úgy hazugság, ahogy van, ezt a Vágó Gábor is pontosan tudja, egy pillanatnyi politikai gegér vagy haszonér adja el a saját becsületét is, nem törődve azzal, hogy, hogy, hogy máséba és hogyan bele és persze bocsánatot kért, végig gondolta, nem tudom én adjuk meg mindenkinek a lehetőséget arra, hogy egy jobb ember legyen, de, de ez, most, ez most engem zavart. Jó, én permanensen meglátom ennek a politikai színpadnak a szélét, ahol elkezdődik a nem politikai színpad, és ilyenkor mindig eszembe jut, hogy vajon van-e olyan egyáltalán egy politikai színpad, Végignézvén ezt a történetet, én beszéltem a hallgatóimmal is, Emlékezetem szerint ők 10-0 arányban, velem együtt 11-0 arányban nem fogadták el a bocsánatkérését. Mondjuk azt, hogy én meg 15%-ban elfogadtam. A kérdés valójában az, meg amit én itt körbetáncolok a magam fáradt módján, az nem más, mint egy olyan civil jelenlét, nem civil a egy olyan civil jelenlét, amit az ember nem tud elveszíteni. Tehát miközben azt tapasztaljuk a sajtóban, a politika színpadán, hogy minden számításba van véve, ön elkövetvelem szemben valamit, én azt elraktározom, és majd akkor, amikor eljön annak az ideje, előjövök vele, és jól fejbe vágom önt, addig, ha az ember rájut kalapáccsal a kezé elő, hogy hónapokkal később ordít, mert hát ez nem így működik. Tehát az, amiről én beszélek, az az, Vágó Gábort mérsékelten ismerem, de egy ilyen hasonló belemenését adás közben láttam, a Szanyi Tiborral szemben követte el a napkérdésében az ATV-n, Uh, ahol Kormos katai és Szagnyi nagyon hálásak voltak nekem, hogy én azt a helyzetet kezeltem, ahol ott egyszerűen csak egész egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy mi történt, és ennek következtében nem csináltam semmit. Tehát nem a kezelés módja az volt, hogy egész egyszerűen figyelmen kívül hagytam, mert ha nem hagytam volna figyelmen kívül, akkor valószínűleg ott törtem, zúztam volna. De uh, az a bocsánatkérés, ami elhangzott, az olyan mértékben volt hiteltelen, tehát hogyha én ezt gyerekekre fordítom le, akkor volt egy gyerek, aki árulkodott. És ez egy nagyon-nagyon jó szó. Árulkodott valakiről. Egyébként árulkodni ezen, nagyon sokszor úgy árulkodik, hogy amit mond, az nem is igaz, az árulkodásnak a beköpés a, a lényege, hogy valami olyasmit állítsunk a másikról, ami őt negatív környezetben vonja, aztán mire kiderül, hogy ez nem igaz, addigra már eléggé körbebeszi annak a izéje, amit én róla állítok, és akkor jön az apukája, vagy az anyukája, a Szél Bernadett, vagy akárki, nem tudom, hogy ki Vágó Gábor politikai apukája, aki felöltözteti őt. Tehát ha legalább Vágó Gábor ugyanabban az ancukba ment volna be az ATV-be, mint, mint ahogyan megjelent egyébként az ön férjénél, ahol közel se gondolt olyan elegánsnak lenni, mint ahogy az ATV-be bement. Aki ott fölöltöztette és a szájába adta, hogy ö, bocsánatot kérjen, de nem miatt kértem bocsánatot, amit elkövetett ott, hanem visszamenőleg egészen mohácsik, ha emlékszik. Ha ha megbántottam 2005-ben, meg 1613-ban, azért is elnézést kér, és én azt gondoltam, hogy de miért? Tehát, hogy miért? Tehát, hogy, hogy hogy mi, mire való ez a színjáték, hogy hol van az a határ, ahol az ember a magánéletében azt mondja a vágónak, hogy figyelj, egyszerűbb, ha soha többet nem találkozunk, én a színetet nem akarom látni, amit ön egyébként a beszélgetésünk legelején megfogalmazott, és amit egyébként az emberek zöme valószínűleg átél, és csak azért nem fogalmaz úgy, mert elkezdenek politikusul viselkedni, miközben az embereknek nem dolgo politikusul viselkedni, a politikusoknak pedig kutya lenne embermódján viselkedniük, de valahogy ők meg ilyen és vesznek részt. Hát igen, ugye én megengedhetem magamnak azt a mondatot, hogy nem megy, hogy sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy vágó Gáborral én találkozom, de például a férjem, szóval nem engedheti meg hát magának ezt, ezt a mondatot. Pontosan is mondta, el is pontosan ezt mondta. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, és e tekintetben van különbség a politikus ilyen és a magánébeli ilyen között, mint ahogy egyébként vágó Gábor esetében is, tehát, hogy én bennem fel sem erül, hogy vágó Gábor ezt a mondatot, azt nem előre megfontolt szándékkal tudatosan mondta. Az egész LMP delegáció úgy ment oda vasárnap este, ö, hogy, hogy egy rosszhangulatú, meg nem állatodásba el. Ezt a de legyen. ön honnan Igen. tudja, ön ott volt? Nem, nem, nem. Hát ezeket is én, én csak, a, csak azt tudom, amit a Csaba vagy a Feri nekem elmesélt, vagy amit utána láttam a sajtó tájékoztatóba, meg utána a megjelent hírekben. Jó, csak én ö, azt kérdezem öntől, és most először ebben a formában, hogy az Isten fáját nem a miniszterelnököt érte ott, hanem az ön férjét. Hogy az, hogy de erre vonatkozott, az abszolút, abszolút, erre vonatkozott az első megjegyzésem, abszolút, abszolút. erre van a Jó, De, első hogy, első de hogyan megy az önöknél, a Gyurcsányéknál, hogy hol a miniszterelnököt látja, hol a férjét látja, <laughs> hol tudomásul veszi, hogy ő nem meg a Vágóra, hol ő meg megsértődhet, figyelj. El. Egyébként nagyon nehéz, igaza van. Ma, hagyd mondjak egy-két példát, jó? Figgy. Tehát, hogy, hogy. És biztos, hogy azért, mert mondom, ez az idővel kifejlődik. Tehát, hogyha beleolvassa, nem tudom, én, a jobboldali politikusok fórumaiba, vagy, vagy Facebook oldali, én egyébként szoktam olvasni, mert az embernek tudnia kell ezekről is, akkor elképesztő dolgokat tudnak állítani. És most nem csak a feliről, hanem adott esetben rólam is, hogy a. A bolgár titkosszolgát már majdnem az apám öltem, vagy követett el merényletet a, a pápa ellen, a hihetetlen, eltitkolt, nem tudom én milyen indonéz konzervgyártól kezdve bőzületes fiességek. És természetesen nagyon sok ilyen személyesen sértő megérzés is. Amikor ezeket olvasom, akkor komolyan mondom magának, és tudom, hogy egy, ö, ö, hogy mondjam, egy, normális életet élő ember számára, ez meglepő, de én ezeken tényleg nevetek. Nem érint meg, nem zavar, mert, mert részének tekintem annak az egyébként igaza van tisztességtelen politikai küzdelemnek, de hát ezt csinálják velünk szemben 2002 óta. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból ezt már beraktam abba a dobozba, hogy oké, onnan erre lehet számítani. És, és nincs egy kis komoly elvárás, mert azért nem is ér csalódás. És nem is érint meg lelkileg sem. Aztán persze vannak olyan támadások, amik adott esetben onnan jönnek és megérítenek, tehát amikor valamelyik gyerekem Facebook oldalán megjelenik valami ö, cikk, vagy valamelyik ö, fideszes politikus emeli politikai szintre, akár az iskolai tanulmányait vagy bármi hasonló dolgot, hát ott aztán az anya oroszlán is megszólal belőlem, és tudok kiabálni. De, de megint azt mondom, hogy ez benne van nálam abban a dobozban, hogy oké okay, ezzel együtt kell érni ezt vállaltuk, ez benne van aztán vannak azok a típusú ebből hál' Istennek az olyan nagyon-nagyon sok nincsen amely, ami, ami olyan helyről jön ahonnan az ember nem számít hát, tehát hogy az ellenpéteren én számítok olyan támadásra, ami a politikára vonatkozik, még akár egy-egy rossz mondatra vonatkozik, vagy nem tudom én, nem volt jól fésült, vagy rosszul gombolta be az ingét, vagy szóval bármi, még ez is belefér. Igen. Ezek a személyes tedő ezek eddig csak a fideszesen jobbikon voltak jellemzőek, ezek nem voltak jellemzőek a mi oldalunkra, már mint az egymással való viszonyunkban végképp nem. Ezért ez, ez e tekintetben a, a Vágó Gábori megértés az nekem azért is döbbentett meg, és nem csak a dolog hazugsága miatt, amiről ő is pontosan tudta, hogy hazugság, hanem, hanem, a, ö, hanem a dolognak a nemtelensége miatt, hogy ez álljunk már meg egy pillanatra. Hát ez, ez, ez itt, itt nálatok ez nem volt eddig divat, most mi történt? Mert náluk divat volt, azt elfogadtam. Dehát, hogy ha ugyanez a mondat egy német szilárd szájából hangzott volna el, akkor jót röhögök rajta. A, a Jávó egy tekintetben egy csalódás, tehát, hogy, hogy ott mást várok el. Nem tudom, mennyire tudom, tudtam ezt jól Én ezt teljesen jól elmondtam, hogy... másrésztről én azt szeretném, hogyha ez a német Szilárd esetében is ugyanilyen történet lenne, mert Némes Szilárd ugyanolyan ember, mint Vágó Gábor, az ő fideszes tagsága, nehogy már az emberi kvalitásába kerüljön. Az egy másik kérdés, hogy ma így beszélünk emberekről, de ez borzasztó. Ez, Ez olyan, mintha egy Fideszes van. oroszlán az nyúl lenne, Éste? egy mszp oroszlán az pedig oroszlán oroszlán lenne. De az Ez oroszlának az, az identitását, tehát ne a párt határozza Igen. meg. Hogy mondjak még egy, de hát mit csináljak, hogyha, ha legalábbis én ezt 2002 óta így élem meg, hogy onnan rengeteg ilyen volt. De hagy mondjak magának még egy példát, ami egyébként szintén megütött na, hogy akkor emberi kvalitás is, hogy Fidesz oldalról jön. Például nagyon rosszul esett nekem. Évekkel ezelőtt szerintem a hallgatók nem is emlékeznek már rá. Navracicsnak a megjegyzése. Ott adtam egy interjút, ami arról szólt, hogy hát vannak olyan fideszes politikusok is, akik, akikkel szóban, vagy szobáltak velünk, nem mindenki zárkózik el, stb. stb. stb. És ott meg, megemlítettem a Navracicsot, aki már nem is emlékszem, hogy mikor 2002 vagy 2003-ban volt nálunk egy vacsorán, nagyon jól tudtunk beszélgetni, több kultúrát volt egyébként. Én az egyetemen többször is összefutottam vele, sem. Mind az eltén tanítottunk, még korábban, és ez mennyire kultúrált embernek gondolom. Mondtam én ártatlanul egy újságírónak. Május első jelent meg az indexem. Úristen maga ilyenek, emlékszem. Igen, hát Vagy utána ismerkedtünk közde. össze, nem, utána ismerkedtünk össze. Ja, utána ismerkedtünk össze. És ezek után, hogy. hogy a gondolom pártitasításra, mert még minden mai napig nem tudom feltételezni, Navracsicsi volt hogy saját maga szakálára, de, párt, de mindegy. Akkor is nálam ez egy ilyen nagy emberi csalódás volt, amikor Navracsicsi adott egy interjút, hogy de egyébként sem volt finom a vacsora, vagy már nem emlékszem szó szerint, mm -hmm. hogy ott volt a vacsora, és bunkó volt a feri. Szóval ilyet nem mondunk, mert egyébként szerintem jó volt a vacsora, mert nem vagyok egy nagy és nagyon jó hangulatú volt, és nem sokáig is. Én egyébként beszélgeti... pontosan visszaemlékszem a történetre, ugye ezt nekem akkor a Szigetvári mesélte, én Igen. hosszú ideig nem törődtem bele, ennek lett egy visszhangja, és aztán úgy menet közben kapcsolódtam be, amikor az volt benne, hogy ugye hát, ha kispolgári, de azért csak valamiféle ezügyben való nevelést kaptam, ami arról szólt, hogy az ember egy vacsora meghívással kapcsolatban nagy nyilvánosság előtt, külső embereknek, akik ott nem voltak jelen, nem tesz megjelzés, beleértve, hogy általában a, meghív, a vendéglátóknak sem mond, az, az ném leg álságos, az a prüdéria része, de a másik része az mindenféleképpen, és hát ez súlyosan át volt hágva, és én ezen viszonylag hosszú ideig lovagoltam amiben úgy többé-kevésbé konszenzus jött létre, de ez a konszenzus az apró pénzre nem volt váltható. Igen. Tehát elnézést. a kért. történet. Ugyanaz, a mostani a egy kicsit még most Ne felejtsen, de, hogy amikor hétfőn az beszéltünk, az akkor az az ezt én mondtam önnek. Azt mondtam, hogy ez nagyon. Igen, tényleg igaza van, igaza van. Na hát akkor innen is jutott ez az egész az eszembe. Igaza van most, igen. igen. Csak az a kérdés, hogy ez a világ, ez miért veszik ki abból a szférából, amelyről mi beszélünk? Azért, mert ez a politika Magyarországon most tényleg élethalált De közben nem most az, Tehát az, eszembe jut az, amikor a Vona Gábor felesége írt levelet Lévai Anikúnak, hogy hagyják abba a férje zargatását, és úgy azon gondolkodom, hogy miközben nem, tehát azt gondolom, hogy ez csak nem egy kampányfogás, hogy mi, mi, mi, mi minden lehet egy nőben, aki ráadásul egy olyan szituációban van, ha én nem keverem a szezont a fazonnal, hogy egy olyan nemtelen támadásról van szó, amelyet megelőzően neki még azt is el kellett viselnie, hogy ha jól emlékszem, kiderült, hogy a férje megcsalta őt, tehát ráadásul ugye ez egy tört állapotú magánéleti státuszban következett be, de még ebben is úgy gondolta, hogy kiáll a férje mellett úgy, hogy hagyják őt békén, és ez az osztályfőnök feleségéhez fordult, amelynek a módja... Egyszerre érthető és érthetetlen, miközben az teljesen visszhangtalan maradt. Tehát Livajonikó se nem mondta azt, hogy ő nem szólal meg ilyen kérdésekben, se nem mondta azt, hogy ebben a konkrét ügyben nem szólal meg, nem mondott senki semmit. És azt kell, hogy mondjam, hogy abból a szempontból, hogy most van a Gábor számomra rokonszenvese vagy sem, vagy a felesége rokonszenvese vagy sem, ezek teljesen egyre mennek, vagy teljesen jelentéktelenek valahogy ilyenkor az van bennem, hogy valaki emelje föl a mutatóját, amiben az van benne, hogy lehet, hogy reparáció nincs, de csit, és ez a folytatásra vonatkozik, de semmi csit nincs. Ugye most itt az előbb, amikor azt mondtam, hogy azért, mert élethalál szól a politika, akkor maga azt mondta, hogy ugyan, dehogy. Miközben az a bajom, hogy Tényleg kezdem úgy érezni, hogy a dolog élethagyatékos. Nézzé, akkor, akkor rokon lelkek leszünk, mert ugye én hiszem azt néha, hogy ez élethalálharc, és aztán mindenki az én környezetemben azt mondja, hogy e, valamilyen státuszkó fenntartása érdekében, de olyan értelemben, mint a gladiátoroknál nem. Tehát, hogyha ön egyébként érzelmileg ennyire behevül, akkor pillanatok alatt az enyém lesz a tekintetben, hogy érzelmileg azonosulunk. Mert én nekem innen kellett visszatáncolnom, mert hogyha ezt innen nézem, akkor olyan szabadságharcot kell, hogy vívjak, amit nem nagyon lehet jól megvívni, mert olyan elvárásokat fogok megfogalmazni, aminek ha az emberek nem felelnek meg, akkor ott hullaférgese és pillanatok alatt alig maradnak. Hát igen, bár az emberekkel kapcsolatos elvárását azért mindig tegyeltetik vannak emberek, akikkel kapcsolatban több elvárásra kell, hogy legyen, mondjuk például a politikusok, közszereplők, újságírók. Meg kell állnunk egy pillanatra, mert ugye azt is megállapítottuk az első beszélgetésünél, nem most, amikor azt elhatároztuk, hogy beszélgettünk, hogy azért az embereknek az igazságérzete. Az szintén nem pártszimpátiám, mondjuk. Az, hogy egyébként annak hangot adnak-e vagy sem, az egy másik kérdés. De az igazságérzetük működik. Az, hogy egyébként azt miért tartják halkan, vagy miért nem szólnak, vagy annak az dacára miért kérdünk. cselekednek, Ez ezt nem értem. Igen. És itt jön vissza a Feri. Tehát az, én nem vagyok családtag, nem is leszeködöknél. De az, hogy a Szigetvári Viktor leszámítva, aki hétfő reggel az egészen felhívta a figyelmet, én nem is hallottam addig az azonnali ponthurról, de ő teljesen felháborodva beszélt. Nem volt még egy politikus, kedves Dobrevklára, aki egyébként azt mondta volna, hogy ez. A Gyurcsány politikai megítélésétől teljesen függetlenül egy tűrhetetlen dolog. A Molnár Csabas, senki nem mondta ezt. Senki! De, de, de, akkor, akkor lehet, hogy lehet, hogy Facebook oldalak, hát most nem, nem, nem állta. Annyira abszurd volt a dolog, hogy persze a sajtótájékoztató tartani arról, hogy egyébként Gyurcsány Ferenc. Annyi dologban tudnak közleményeket kiadni, annyi dologban van sajtótájékoztató, ahol csak egy odavetett mondat, én ezt külön megnéztem, hogy Facebook oldalakon ott van-e, nézze, az követhetetlen, de az, a a ahol az ember demonstratív módon, a szó átvitt értelmében ezt megteheti. Belejegy, hogy a fiala műsorába betelefonál, és azt mondja, hogy igaza van, bemutatkozom. Lendvai Ildikónak hívnak, Navracsis Tibornak hívnak, Vona Gábornak hívnak, az anyám kínja, hogyan nem tudom, hogy hívnak, de közszereplő vagyok, amely nem az van benne, hogy politikailag kiállok mellett, hanem az emberi méltóság mellett állok ki. Vagy az Így emberi méltóság kikezdése ellen lépek föl. De ne felejts el megint, hogy e tekintetben, és ez volt az első, az első pár mondatunk, hogy e tekintetben muszáj, hogy egy politikusnak adott esetben az ingerköszöbe is magasabb legyen. Ennek a választásnak alapvető érdeke, hogy bármit is mond az LNP a végén valamilyen megállapodás legyen. Jó, csak Hogyha egy dolgot értsen meg, is és, kell, és, kell, és kell. ez kurva fontos. Ha én ezt figyelembe veszem akkor én magam is politikussá válok. Én egyetlen, egyetlen, én egyetlen egy esetben őrzöm meg a fialasságomat, hogyha én ennek a logikáját nem vagyok hajlandó tudomásul venni, miközben az ön logikáját tiszteletben tartom. De az, hogy ez a világ azt várja előtt tőlem, hogy nem elég, hogy tiszteletben tartsam, de ennek megfelelően is gondolkodjak is, és a teljes lakosságot hangol, hangolja erre rá, és amikor én erre rájövök, és megpróbálom levenni, akkor valójában azért lesz az egy kifejezetten erőszakos és agresszív cselekedet, egy rám kövült magatartást kell leszednem, akkor egész egyszerűen saját magamat is megbántom, és másodpercek alatt az emberek is rám ugranak, mert egész egyszeren nem értik az, hogy én miért lépek ki abból a magatartási körből, amelynek korábban voltam, és amikor azt mondom, hogy nem elég, hogy kiléptem, de titeket is arra kérlek, hogy viselkedjetek úgy, ahogy egyébként otthon szoktatok, akkor úgy néznek rám, mint a bálám hogy ilyen nincs, hogy nem is értik, hogy miért fordultam ellenük. Holott nem ellenük fordultam, hanem azt az énemet mutatta meg, aki vagyok, csak átmenetleg elég 20 ideig érek megfeledkeztem róla az Isten fáját. De teljesen igaz, de most hagyd mutassak ebben magának egy, egy másik, és ez nem álláspont, hanem egy másik viselkedési követelmény, és messze nincs, akkor is ez most a helyzet. Egyrészt megnyugtatásul hihetetlen mennyiségű ö, ö, személyes üzenetet, telefont, e-mailt kapott a Feri egyébként a szocialistáktól is, sőt még elemtéstől is amiben teljesen felháborodtak a, a, a vágon, tehát volt közfelháborodás. A Feri volt az, aki mindenkit hűtött, hogy ne, ne, ne. Úgy is az volt ennek az egész mondatnak a célja, hogy a Feri megsértődjön. Le látni, Egyfelől tökéletesen értem, amit mond, ezt nem de mással, egy történetem volt, amit elmeséltem a héten, majd őnek egyszer elmesélem. Most ezzel nem fogom húzni az időt. Uh, apukám, amikor már halálos beteg volt, és aki egy egészen fantasztikus ember volt, én a lába nyomáig nem élek, egyszer azt mondta nekem, valamilyen megnyilvánulásom kapcsán soha a büdös életben nem fogom elfelejteni. Nagyon régen mondtam ki ezt, és egy egészen zseniális mondat volt ugye én valamit ki akartam fejezni, de nem csináltam közben. És tudja, amit mondott nekem az én apám? Igen? Azt mondta János, nincs szükségem demonstratív szeretetre. Hát. És itt megáll, minden megáll. Nekem van egy alaptörténetem, amit mindig elmondok a hallgatóknak, nehogy már a Kovács Lászlónak defektje legyen, megáll valaki, és azt mondja, Á, ez a Kovács László, tovább megyek. Valakinek durd defektje van, megáll, azt mondja, á, ez az orbán Viktor nem segítek neki tovább megyek. A ah, demonstratív igazán. szeretetre nincs szükség. Arra szükség van, hogyha valaki egyébként tud segíteni, akkor segítsen a kerékjavításban, vagy ha nem tud segíteni, akkor kihívja az autó De ugye azt most elfogadja, hogy ebben a helyzetben a helyes magatartás éppen azért, mert tektekintem a felinek sokkal nagyobb a felelőssége. Mint hogyha egyszerűen csak Gyurcsány ferenc lenne meg az én férjem, meg a gyerekeim apja, egyáltalán nagyobb a hogy hogy ebben a helyzetben az volt a feladat, ö, hogy nem megsértődni, nyugtatni a kedélyeket. De egy dolgot ne felejtsen, most megint arra akar engem rávenni, hogy gondolkodjak az ön vagy az önök fejével, miközben nem, én nem eltevesznek. Nem nem. -e nem, nem, nem, ne gondolkodjon, csak annyit mondjam, hogy, ugye, hogy érti, tudja, az ember megérti, de nem szabadja. Értem, nem szabít, de nem ne, Igen, és, és a, saját, a saját életére vonatkozóan nem is kell de nem a saját eltudat, életemre, nem. A, a Ferivel való egész viszonyulásomban ezt érzékeltettem a héten. Igen, és ha mert, a Navracsicsa jás, történt meg, volna, vagy pedig a Csepregivel ugyanezt tettem volna. Én meg büszke vagyok rá, hogy a Feri nem pancsolt be egyet ezek után a vágónak. Mert sokkal fontosabb dolgok vannak, mint, mint adott esetben akár a Feri saját személyes integritása. És én erre büszke vagyok. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy annyira jellemző a Feri egész életére, és minden hallgató hallgasson úgy, hogy én elfogult vagyok, de nekem papírom van arról, hogy elfogult lehetek. Hát annyira jellemző a Feri egész életére, hogy amikor valami komoly uh, tétke van egy ilyen helyzetnek, akkor még akár a saját személyes uh, imitjét is, vagy nem tudom, hogy hívni, hajlandó beáldozni. Ami egyébként nagyon kevesen képesek. Uh, vezető politikai pozícióban, vagy korábbi miniszterelnök közül nagyon kevesen képesek. Ha a Feri most fogta magát, és betancsolt volna egyet a vágónak, amit egyébként szerintem mondjuk maga megtett volna, ugye? Nem, azért, most képletesen az... értem, persze nem fizikailag, Akor, akkor az a sokkal nagyobb dolgot lesz annál, semmint hogy most mi ad-e muníciót a, a róla egyébként gyűlölködni, vagy plegykákodni akaró embereknek, és, és szerintem ez, ez, ez így nem azért van. nagyon érdekes, amit mond, tudja, mert tényleg most gondolja el, ilyen nem volt, de most el az, hogy a vágó Gábor pofon a férjét. Akkor is ez van, hogy az a legény, aki állja, és nem az, aki, aki visszahagyja. Hát nem tudom, hogy hol a határ. Igaza van, és, és, és látosan az emberben a terci impulzusok, vagy ott a helyben impulzusok, azok néha felülírják még azt is, ami, ami alapvetően. Azt hiszem, is Én nem 17 az éves korom óta volna, de... jártam pszichológushoz és szíjháterekhez, hogy megtaláljam a helyemet. Én pontosan látom azt, hogy az intet. Tehát ennek az egésznek a természetrajzát. De ha azt kérdezné tőlem, hogy én minden esetben meg tudom mondani egyértelműen, hogy hol van a határ, és az, hogy egyébként mit tesz jól az ember, ez mindig utólag derül ki. És sose fogom elfelejteni, hogy a kásás Tamással, az idősebbel, tehát a, a vízilabdázónak az apjával beszéltem egyszer a, a, a táskarádióban, ez a 80-as években, vagy a 90-es évek elején lehetett, nem tegnap volt, ahol arról volt hogy ha az ő feleségének a fenekére valaki rájut a margit az fölpofozza. És ha nem pofozza föl, akkor nem csodálkozik azon, hogyha ott hagyja a felesége. Mert ugye a feleségében van egy olyan elvárás, hogy az ő személyes integritása, ami a fenekére is kiterjed, oda, és, Tehát, hogy, hogy ez egy. És tudja, az, ami ma a magyar közéletben van, hogy nix párdon, kusasz párdon, hogy nézem azt, ahogy a férjéből hülyét csinálnak, és poinkodnak rajta, és úgy az van bennem, hogy a Bajer Zsoltot nem tudom fölhívni adásban, mert a sajtóklub nem élőben megy, és nem biztos, hogy fölvennék, és azt kérdezném, hogy, hogy ezt te most komolyan gondolod? Tehát, hogy ez, ez, ez, ez, ez itt most micsoda? Hogy a jó érzésem megy szembe, nem a politikai állásfoglalásommal. És ha a Bayer Zsolta fordul elő, mint hogy volt már ilyen a gyerekei kapcsán, amikor őket inzultus érte, akkor mellettük állok ki, de valahogy ez most nem, nem így működik, de, és nem értem, hogy merre halad a világ. De abban van igaza, hogy pár egyébként ö, személyeskedő politikai viták azok mindenhol a világon vannak tehát hogyha nagyon mélyen belásnánk a német ö, politikába, az angolba, hát az amerikaiba is végképp, az esetek túlnyomó többség is, és ezzel talán csak a Trump lett kivétel Amerikában, ez nem emelkedik a hivatalos politika rangjára. Tehát én szerintem itt a nagy különbség az az, ö, hogy Magyarországon a hivatalos politika rangjára emelkedik. Tehát maga Merkel soha nem hallotta, ö, hogy, hogy megalázó, személyeskedő megjegyzést tegyen ö, a, a az ellenzéki politikusokra, vagy a vele szemben állapra. Orbánnak nem mennyiségű a, ilyen van. De pontosan az van bennem, tudja, hogy tételezzük fel, hogy egymás mellett megy a Feri és a Viktor. Ott a, ott a parlamentben, és valamelyik igen. megbotlik a lépcsőn. És akkor az ember azt gondolja, hogy ahogy az ember reagál, az nem van összefüggésben az érzelmeivel, hanem egyszer csak utána kap. Hogyha a Viktor botlik meg, akkor a Feri biztos kap hogy utána. Hogyha a Feri, Hogyha Feri botlik meg, én azt feltétele hát, nem vagyok biztos, igen. De, Hogy azt mondom, hogy azt nem befolyásolja a tudat. tehát mire megbánná, addigra már utána kapott. Ez az, amit én hiányolok. Tudja, hogy hát után... remélném, igen. Hát remélem, de látja, hogy nem ez működik. Tehát Megint nem, azt mondom, nem, hogy itt a nem, nem. Nem, nem, nem, nem, nem, ebben nincs igaza. Nincs ilyen megbotlásos történet. Tehát ahhoz effektíve ez kéne, hogy legyen. Hát, vár, tehát elesik a Viktor a Feri mellett, és akkor a Viktor föl. Tehát, mint ahogy a focisták, az se jó példa egyébként, ahogy a focisták felsegítik egymást azt követően, hogy fölrúgják egymást, patatis, miközben ugye. egyébként a bírónak azt mondják, hogy a másik dobta föl magát. Na most ez az, ami teljesen, tehát ez az, ami átalakul a szemem előtt. Látom azt, ahogy az emberek elfogadják, látom azt, hogy én elfogadom, egyszer csak felhorgadok, és avval kell szembenéznem, hogy annak a levét iszom meg, hogy mennyi időn keresztül hallgattam, mert az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy hallgatok, és most, amikor másféleképpen viselkedek, nem azt mondják, hogy igazam van, hanem azt mondják, hogy de tegnap miért nem így beszéltél, és amikor egyszer csak azt mondom, hogy elegem lett belőle, akkor ellenem fordulnak, mert valójában ők is megcselekednék ezt, de nem akarják megtenni, ezért egyszerűbb, hogyha engem beáldoznak. Tökéletesen látom. És tudom, hogy igazam is van, a hatásfokom is csekély, de, de ez nem csak az igazságérzet, hanem nyilvánból az első effektív, tehát, mint az apám mondott, demonstratív szeretet. Utálja a Ferita Viktor, utálja, de mondja azt, hogy amikor, amikor átmegy rajta a villamos, akkor a vérében ne tapicskoljanak. Hát szeretném én is hívni, vagy remélni. Nézd, én, én a saját nevünkben tudok beszélni, és persze az, amit tapasztalok az, az, az, az, az politikai közéletben az, az ennek, ennek ellen mond. Én biztos, hogy fölsegíteni. Én Feri biztos, hogy fölsegíteni. És, és nem is nagyon hallott tőlünk olyan mondatot, még a legvehemesebb eh, politikai szónoklatban vagy, vagy megértésben sem, ami ilyen típusú sértő és alázó. És szerintem ettől kezdve pedig mindenkinek van egy belső felelőssége. És egy pillanatra visszatérve vágó Gáborra, hogy mennyire adja át magát ennek a Bajer Zsolti vagy Orbán-Viktori hangulatnak, hogy mennyire őrzi meg a saját integritását, hogy idáig nem menjen le. De, de ez már, már ilyen egyéni és személyes felelősség, hogy, hogy valahol toljuk már ki a politika határait, és kőkemény Jó, dolgokat de, lehet de figyel, mondani egymásról. Az a zseniális egyébként a mi történetünkben, és ez tényleg szét lehet elemezni. Megkérdezte Rónai Egon, hogy miért kér bocsánatot, és mondta, hogy azért kér bocsánatot, hogy az LMP és a DK esetleges további együttműködésének ez ne legyen akadálya. Na, ezért nem tudja senki elfogadni a bocsánatkérés, ma azért kellett volna bocsánatkérni, mert hazigom. Egyfelül, másfelől pedig, amikor ezt elkövette, akkor ezt is ugyanebben a logikában követte el, arról nem beszélve hogy most azt képzelje el, hogy én az ön gyereke vagyok, vagy ön az én lányom, és ön úgy kér tőlem bocsánatot, hogy apa, bocsánatot kérek, mert holnap is szeretnék enni egy fagylaltot, és akkor azt mondom, hogy de miről beszélsz, klárikám, te most valójában nem azért kész bocsánatot, amit elkövettél, hanem azért, hogy majd a későbbi életünk, tehát hogy mondjam, ugye egy dologban az én szüleim alapvetően hibásak voltak, és a barátnőim, és a lányom azok messze fölülmúlták az én szüleimet e tekintetben, sajnos én azt hittem, hogy a szülői szeretetet el lehet veszíteni mm, pedig azt nem lehet a szüleim Igen. ezt valójában fegyelmezési eszközként használták, biztos, hogy nem gondolták komolyan, de nem vették észre, hogy én ezt komolyan vettem tehát Vágó Gábornak van egy személyes felelőssége, és van egy pártfelelőssége. Hogy a pártfelelősségében kér elnézést, és a személyes felelősségét figyelem kívül hagyja, azt kellett volna mondani a Vágó Gábornak, Vágó Gáborként és az LMP tagjaként is elnézést kérek, de nem ezt mondta. Ő az LMP tagjaként kért elnézést, ezáltal olyan hát. volt, mint egy robot, rá, a rúnai így igen. nem érzékeny, és ez most egy másik dolog, ez most nem az ő kritikája, csak azt kell, hogy mondjam, hogy én valójában ebből élek, ez az, amiért nekem hallgatóim vannak. Az összes többi az csak rátét. Másrészt Rá, az elnézéskérésnek az oka is ugye egy érdekes, hogy, hogy miután komolyan úgy feltételezem, hogy, hogy ez nem egy véletlen elszólás volt, hanem, hanem, hanem a. A tárgyások megakasztását célozták, és ők se gondolták volna, hogy ennyire túltoják a biciklét. Olyan elementáris Ez és... Érdemes lenne kielemezni, ez egy nagyon érdekes volt. Hogy, hogy ő ott... maguk. Figyelj, abban abban a szituációban, ott, amikor mennek lefelé, az majdnem olyan volt, mint egy kamasz gyerek, aki egyébként a nagyzulással próbálja a lánynak a figyelmét felkelteni. a száraz pogácsával, Ott mondjuk a 444 nek a felelőssége elvitathatatlan, de most hagyjuk oblékon kívül, de az hogy ez egyébként nem kerül szó, szóba ugye az azt követő sajtótájékoztatón, egyszer, másfelől elindul ugye a felelősségre vonás, hogy ember így nem beszél, Vágó Gábor még délután a Facebook oldalán még egyszer beszól a Ferinek, és valójában ott valami három és hét óra között bomlik meg, magunk se tudjuk, tehát amikor egy gyerek valójában a következményektől való félelem miatt kér elnézést, és nem azért, mert rájött arra, hogy mit követett el az Isten fáját, amiatt kell elnézést kérni, mert az ember rájött arra, hogy rosszul cselekedett, nem pedig a következményektől való <gatherRyan> félelre. A saját támogatóit is azt mondták a gyerekek. Jó, de ez, ez az, ami a teljes kihátol. közéletből hiányzik. mint jel... szeretnénk, hogy belőlünk nem, de én ebben biztos, hogy elfogult vagyok és, és, és szemellemzős. Én, én, én valami ilyesmit szeretnék a közéletbe. Tehát én... én... Én nagyon örülnék neki, hogyha ha olyan világot élhetnénk, ahol, ahol adott esetben egy kormánypárti, meg egy ellenzéki politikus az, az tud egymással beszélgetni. Az, az teljesen normális, hogy emberként tisztelik egymást, még a politikában hihetetlen mást is gondolnak. Ma hát nem ez a helyzet. Csak elképzelném el Léva Janikot, amit otthon Orbán Viktortól azt kérdezik, hogy mondj, Viktor, neked van egyébként ráhatásod arra, hogy mi jelenik meg a vonagáborról? És azt követően, hogy egy ilyen beszélgetés végén azt mondja, mert én olvastam a Vonagábor feleségét, figyelj Viktor, szálljatok le már erről a paliról, vagy csináljatok vele, amit akartok, de ne ezen a vonalon csináljátok ki, mert ha fordított esetben lenne, akkor te nem ugyanezt kérnéd a, a, a Vona Gábortól, hogy szálljanak le róla, mert hogy egyébként ez tönkreteszi az életünket, hogy hát valami olyan ebből tehetetlenséget de élek de ján, meg. De nem tudnak ebből kiszállni. Hát, hogy az Ahogy az beszálltak, a könyörgöm, de nem lehet, mert, el, mert akkor ez a teljes bukás. Hát az egész, élet, az egész politikai életüket és közösségüket egy gyűlöletre tették, szóval nem lehet csak az ENSZ gyűlölni, meg csak a soros gyűlölni, meg csak a migránsokat gyűlölni. Hát akkor gyűlölni kell mindenkit, aki adott esetben még, még ezt a fajta ö, hatalmat és, és ezt a ez fajta ebben politikai dálatást... iga, Ebben igaza is lehet. Én azt állítom el, ennek ki? a tévedés közepes kockázatával, hogy ők Megélhetési módon gyűlölik a sorost, és megélhetési módon gyűlölik az ezt. Ez nem egy igazi gyűlölet. Ennek az lehet bár, az a... De az akkor a ból... De még akkor... valódi gyűlöletet keltenek fel. Hát az az igazi gond. És van egy pont, ahol nem érte. Az az, az, az, valaki... az az igazi gond, amikor valaki egyébként komolyan vesz egy filmet, és úgy elkezd viselkedni az utcán, mint a Chuck Norris, miközben a Chuck Norris csak egy filmszereplő volt. Ott az... Hát, mert az emberekkel elhitetik, hogy ez nem film, hanem egy dokumentumfilm, ami a valóságot köti. Olyan... Nem az emberek a hibákat abban, olyan... hogy. Ilyen izé van, amilyen amerikai sorozatok, amikor azt mondja, hogy ha ezt nézi, Isten ments, hogy megpróbálja ugyanezt maga otthon, mert, ezt, uh -huh. mert akik ezt csinálják, azok is megsérülnek, de ön tudja, hogy kinyírja magát. De ez eb, ebben a mód, Én tudom, hogy én nem fogok itt nyarat csinálni. De én a lelkismerettem szavának tettem ma eleget, akkor, amikor azt, mond, azt mondtam, amit mondtam, és amivel kapcsolatban volt saját személyes történetem is, amikor egy szerencsétlen műsor kapcsán kellett saját magamat tisztázni, és szembe kellett azzal néznem, hogy egy egészen más logika nyilvánul meg ennek a történetnek a megítélésében. Én ezáltal csak gazdagodtam beleértve, hogy amikor ez zajlott, az maga volt a borzasztóság, és senkinek nem kívánom, hogy hasonló dolgot átéljen, de adott esetben valaki, aki ilyeneket átél, és van annyi intelligenciája, és talán annyi szókincs, hogy erre megpróbálja az embereket rá, megpróbálja elmesélni, hogy nem muszáj mindenben részt venni, dolgokat ki lehet hagyni, és azzal megúvni e, érzelmeket és, és más egységeket, abban, abban az ember ugyanúgy cselekszik, mint ahogy nem hagyja, hogy pirosban átmenjen egy babakocsi toló e, anyuka, mert nem fog átérni a túloldalra. Na hát akkor csináljunk egy ilyen közéletet. Van hát a nem járjóban, az... hogy az... megpróbálom, Jó, ab... amit lehet a politikában. Tehát, ugye ember, tehát, hogy nem a D.K. és nem a szemkilövető kormány miniszterelnökét látja meg az ember benne, vagy akkor menjen oda valaki, és vágja a kupának. Vagy mondja azt, hogy vagy akkor mondja azt Orbán Viktor, hogy kihívja a Ferid box meccsre. Hát tudja mit? Az tényleg egy páratlan dolog lenne. Ugye hát volt ez a szár. Én azért már megelégednék azzal is, hogy csak vitat vele, de hát az sem. Az sem megy. Ez a politikusoknak a, a fegyverés, és az sem megy. De János csak azt szeretném magának mondani, hogy hogy az oké, hogy leírjuk ezt a jelenséget, de muszáj a jelenségnek érteni az okát, ahhoz, hogy küzdeni tudjunk ellene. Az, jó, oka, na, az nem 10 millió ember. Nagyon jól beszél, kapsága. mert hogy az, ok, az okát nézem, akkor az okát tekintve már elbizonytaladom, mert az oka csak a hatalom lehet, a hatalom pedig, hogyha... Tehát én nekem a hatalom sose volt ennyire ídes, nekem ezt meg kell tanulnom ahhoz, hogy megértsem. Nagyon jó beszél, nem értem az okát. Nekem van erre egy magyarázatom, ezt az előbb elmondtam nem 10 millió magyar ember a hibás abban, hogy egy személyeskedő, gyűlölködő országban élünk Ö, hanem, hanem azok a hibások abban akik ezt a dokumentumfilmet próbálják meg mindenkinek a fejét beleverni és hirtelen menet közben láttak egy filmet és hirtelen rájöttek hogy nekik ez tetszik és hasonló módon fognak eljárni, mint hogy a filmben jártak nem el. menet közben láttak egy filmet három éve zajlik, hát sőt egyébként a, az ellenzékeleni gyűlöletkert és 2002 óta zajlik Hát ugye azok, akik most nagyon föl vannak háborodva azon, amit az Orbán művel, a civil szervezetekkel, vagy a független értelmiséggel, vagy a sajtóval, azok azt nagyon elfelejtik, hogy ez az egész valahol egyébként Jó, mondjak... megyesi Péter, majd később gyógyul. De... Ez ha... ahogy ezt is bevallom. Jó, de hadd mondjuk egy képtelenséget, annak idején talán még szinte a Táskarádióban, vagy nem tudom, hol volt, nem tegnap volt, és nem a 2000-es években. Valaki azt mondta, hogy régen az embereknek fikuszuk volt, most pitbulljuk van. <gül> Soha sem <gül> fogom elfelejteni. <gül> de a kettő közötti különbség az nem, nem mennyiségi. Tehát, és az emberek te... többsége sokkal boldogabb lenne, hogyha nem kéne pitbull tartani, és azért tartanak pitbullt, mert elhitették velük, hogy van miért félni. Erre nem tudok választodni, látja. Nem tudok választani. Hát én így gondolom, és legalábbis azért kelek föl, most különösen az elmúlt hetekben és hónapokban, és azért megyek, hogy valamilyen módon ezen változtassunk. Tehát én mindenkiből az embert akarom kihozni, még akkor is, hogyha ez ebben a formában olyan közhelyes, hogy az ember hanyat vágja magát tőle. Abszolút. De, és, és ezért mondom, hogy én hiszek abban, hogy az ember önmagában nem rossz, az embert kell kigazni belőle. Meg föl kell őket ébreszteni ebből a Mátrixból, beletették őket az elmúlt időben. Hát tényleg döbbenet, hogy kecskeméten voltam fórumot tartani, és odajött egy névi, hogy a 170 fős nyugdíjas klubjukból 150-en, Ö, azok egyébként nem lennének fidesz szavazók, meg a hátuk közepére nem kívánják, de rettegnek, hogy jönnek a migránsok kecskemétre és megerőszakolják majd a miniket, mert azt, azt a szórólapot kapták a nyugdíjas otthonban. Jó, Ö, én csak egy másik történettel tudok zárni, de az utolsó szólyog az öné lesz. Az apámról beszéltem és a részegség volt, a felé részegsége volt a téma. Apámat végül is az agydaganata vitte el, neki menningeumája volt, egy jó indulatú agydaganata, ami rossz módon fejlődött. A legjobb kezek jártak a fejében, miközben bár ne jártak volna semmilyen kezek a fejében, de újból és újból kiült és elvitte. Mint azt néhányan tudják, az agydaganatoknak van bizonyos velejárója akkor, amikor az ember egyébként hétköznap tud létezni, kettős látás szédülés, és ami együtt járhat azzal, hogy valaki hány. Apám egy olyan valaki volt aki talán a betegségéből adódóan, de benne volt egy ilyen egészen furcsa visszafogottság, hiába volt az Uzsaki utcai kettesben főorvosa akkor már nyugdíjas volt tömegközlekedéssel ment és egyszer hányt és senki nem segített rajta, mert mindenki biztos volt benne, hogy részeg, holott az agydaganata működött csak a fejében, és ez most nem a ferire értve, hanem bármire értve. Tehát, hogy egy bizonyos jelenséget a legkülönbözőbb dolgok tudnak kiváltani, és még mielőtt a legalantasabbat választjuk. Gondoljuk át, hogy azt más is okozhatja. És csak is kizárólag az, az személy iránt érzett alapvető, generális, vagy ki tudja milyen utálatunk, nem kell, hogy úgy befolyásolja a létezésünket, hogy utána elszégyeljük magunkat, mert kiderül, hogy azt a bizonyos cselekedetet valami egészen más váltotta ki. Bár most ez az a jó indulatú feltételezéssel élte a Vágó Gáborral szemben, hogy bármilyen jelet erre látott, de hát ott nagyon sokan voltak, akik pontosan tudják mondani, hogy ez egy előre eldöntött hazugság volt. Úgyhogy ez nem egy, ezt szerintem a hasonlat nem teljesen. E, e, nem is De maga a helyzet az teljesen jogos, és, és, és tényleg nagyon sokszor. Látjuk, hogy az embert az előítéletéhez. Ez a legközelebb vágógából menjen oda a feléhez, és vigyen oda egy alkohol szondát. Hogyha, hogyha bátor, akkor legyen, legyen kövér, akkor, akkor hajra. Bármikor hozhatja, abba biztos vagyok. Két hét múlva, mert jövő héten ünnep van. Köszönöm. Én, köszönöm. én is köszönöm, halásra. viszont hallásra. Elnézést, ha elragadtattam volna magam, de valójában ez vagyok. Én az összes többi az inkább másodszorban vagyok, csak az. Most már itt maradok tízig. És le fogok vezetni. Ha telefonálnak, jó. Ha nem fognak telefonálni, úgyis jó. Autóban is zenét fogok hallgatni. Most felrakom a Mercy Street-et. Nikkéftab. A... Nem azért maradok itt, hogy learassam ennek a beszélgetésnek a sikerét, hogy lehet, hogy nagyon sokan nem is szerették. Egyszerűen magam miatt maradok itt. Kicsit lehűlök. Ha elragadtattam volna magam elnézést. nekem Teh architect cup twisted Jesus is I think my is burning Jó, ja, akkor még van kerek tízen egy és fél percünk. 06148 909999 és 0636 Én legközelebb csak annyit fogok mondani, hogy dörre.figyalajanos kukat.gmail.com Most 9 óra, 46 perc van. I hear stories from the chamber, Christ was born into a an manger Like some ragged stranger died upon the cross and might I say It seems so fitting in his way He was to come to battery Or at least that's what I told With hands tattooed with evil, out across the brother's fist, that filthy five. It did nothing to challenge our existence. In heaven, his throne is made of gold. We are his testament. This throne, the throne from which I'm told, our history doesn't fall down here. It's made of a wood and wire, and in my body is not fire. And God is. Into the mercies, climb. my head is straight, my head is wide like a tries to enter the bright eye. So I go shut them out of life just to hide in death a while. a anyway, wedding band that's the Dobrev Klára, riportra szeretnék reagálni. Vágó Gábortól függetlenül, én végignéztem a sajtótájékoztatót, ami a megbeszélés után történt. Én meg úgy gondolom, hogy azok után, ami a sajtótájékoztatón történt, a Gyurcsán Ferencnek minimum elnézést kéne kérni, mert vagy alkoholos befolyátság alatt ö, történt, ami történt, vagy, ö, vagy valami más probléma van. Tehát én ezt, mint... Elnézést, ön, ön vagy Vágó Gábor, vagy egyáltalán nem érte ezt, amiről mi beszélünk. Ott volt egy értem. nem értem, de... mert ott ment két ember lefelé, a 444.hu újságírója, valamint Vágó Gábor, és emlékszik rá, hogy miről beszélgettek? de én a, én a sajtótájékoztatóról... én meg nem a sajtótájékoztatóról beszélek, én nem a politikáról beszélek, ön a politikáról beszélek, én a tisztességről beszélek, ön pedig politikus, miközben nem politikus. Pontosan azt nem értette meg ebből a beszélgetésből, amiről szólt. Ennél jobb telefon nem futhatott volna be. Ennél jobb telefon nem futhatott volna be el tudják azt képzelni for alapon, hogy meg annyi politikus hallgat engem, miközben önök nem politikusok. Szájanak már önmagukba, az Isten áldja meg magukat, miközben, hogyha én politikusnak képzeltem magam, akkor én is magamba fogok szállni, de ma reggel éppen nem ez történt. Egy identitását vesztett szerencsétlen telefonát be ide az imént. Did, mm -hmm. of which I I you I'm, I'm not afraid to die. The the war, not sure. so I'll the and show the objects és akkor utoljára elindítom, mert így pont 57-re lesz végre. Ennél jobb telefon nem futhatott volna be. Hála is köszönöm. 061-489-0999 és 06 Ha nem beszélgetnék ma már többet, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás. Ha nem volt, utolsó kísérleti volt, hétfőn találkozunk. Ha nem, koranyi. dörö.fi, alajános kukott, gmail.com. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jó tényleg csak is szeretném egy picit a feszültséget talán. Érdeklődve hallgatom itt ezt a kampány időszakon, és folyamatosan eszembe van egy film, ami hogyha esetleg van ideje, hétvégén kimondottam csak kikapcsolódás képen nézve meg Tim is és Benis Toró tökéletes nap című filmje. De miből kéne kikapcsolódnom könyökön? Euh, lazítani akkor azt mondom. De miért kéne lazítanom? Pont a, a Dobrevvel való beszélgetésben lazítottam. Mit kéne még ezzel lazítanom? Jó. Oh, hova akar engem lazítani? Két hallgató, aki nem értette meg az elmúlt 45 percet. Hívjam fel a Molnár Gál Pétert, a Máté Gábort és a Kovács András Bálintot, hogy ismételjen meg a beszélgetést. Ennyire Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc letőnökből? Ennyi szél Bernadett hallgat és lendva ildikó. Tényleg én vagyok a civil a There's a wedding band that's good Tis the long-suffering shadow, coming all that red bull And the mercy the seat is a-burning And I think my head is growing. And in the way I'm hoping to be done With all this weight of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And I've got nothing left to do And I'm not afraid to die The mercy sea is a-growing And I think my head is a-melting And way I'm hoping to be done With love is twisted on the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway I saw no proof And I don't know why mercy sea is a mountain and I think my blood is boiling. And the way I'm all the fun mail is crossed with some truth. And an eye for an eye is for a tooth. And I've got nothing left to lose. I'm not afraid. To die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in the way I'm yearning to be done with all this measuring of truth. And an for an eye. Tooth, anyway, there was no proof. And darn it all, why a mercy is awaiting and I think my head is burning, and the way I'm yearning to be done with all this measuring the proof. And I'm for an eye and a tooth for a tooth, anyway I told the truth, and I'm not afraid. To die. A mercy seat is awaiting A for a life and a truth for a truth And anyway, there was no hope And I'm not afraid to die And the mercy seat is waiting And I think my head is smoking And anyway, I'm hoping to be done With all these looks of disbelief And I for a night and a truth for a truth but anyway, I told the truth And I'm not afraid to die My head is burning And I'm in a way I'm yearning To be done with all this measuring But I've for my head to fruit And anyway I've told the truth And I'm not afraid to die And the mercy seat is waiting And I think my head is burning And in a way I'm yearning To be done with all this measuring But I'm I for a head to too And anyway I've told the truth I'm not afraid thing I